Kívánunk, ez itt a Klubrádió, benne az Adigyomi Kádérel című műsor, amely, ha jól tudom, ma azt üzte hangszórójára, hogy megpróbáljuk azt körbejárni, amit itt a stúdióban lévők közül csak egy valaki tudna elmesélni saját élményként, hogy hogy úszta meg a katonaságot. Ugye az egésznek az apropója, hogy múlt héten, ha jól emlékszem, hogy talán ezen a héten három, nem tudom mi három, november harmadikán sikerült elérni azt, hogy nem lesz több bevonulás, nem fognak több katonát besorozni. És ezért arra gondoltunk, így a szerkesztőbizottsági ülésen, hogy körbejárjuk azt, hogyha megszűnt egy ilyen műintézmény, tehát ha nem lesz több besorozás, akkor volt -e olyan a vizsgált időszakban, ezzel a szófordulattal érve, amit többször hallottam már, tehát volt-e olyan, vagy voltak-e olyanok, akik, akik valami úton-módon a katonaságot? És hát itt vagyunk a stúdióban a hárman, a bab, a pszichopeti, illetve az önök alázatos narrátora, aki, akinek nincs hangja, úgyhogy, úgyhogy jelenlése próbálja nekünk elmutatni, elmutogatni azt, hogy éppen mire, amit gondol, nagyon gyorsan jár a keze. Tehát csak a bab az, aki, aki el tudja mondani, hogy hogyan hogyan el, hogy ő hogy nem volt katona. Bab. Bob. jó estét, én egy szerencsés véletlennek köszönhetem, hogy nem voltam katona, tudnélik, pont egy olyan laktanyába kerültem, és pont arra az emeletre, és pont abba a szobába, ahol édesanyámnak egy ismerőse volt, akkoriban anyu, ilyen közös képviselő volt egy csomó házban, és az egyik lakója volt az ottani sorozó orvos. És megyek, volt egy kisebb bajom, a lábammal ilyen izé, körönbenövés. Milyen volt rá valami papírom, de mondta, hogy hát ez még azért. Babi-babi. Babi-babi, és nem a te anyukád, izé, de ha, hogy ne. És jó, hát akkor erre lehet adni ideiglenest, meg, meg véglegesen. Te egy a... Nem, kaptam egy végleges Mondta, hogy lehet ideiglenest, meg lehet a végleges. Nem tudom mi annak az E. Izé. És akkor én az ét e kértem, és akkor a lassogatjába kivonultam, felöltöztem. Nem értem, el, el. Hát hányban volt? 92 körül, nem tudom pontosan. Pedig hát az is komoly időszak volt. A Panksnak a hangja. 2407953. Eleg nem lesz műsor. Kérem, most miért? Ne égieskedjetek már, szívvöztét kívánunk mindenkinek. Ez a klub benne, az addig jó, még Kádár él, babbal, pszichopetivel és az önkarázatos narrátorával, Panksnád, de Miklós telefonszámunk 2407953, SMS-t a 0630303953-ra írhatnak. Tényleg az a kérdésünk ma, hogy önök mit tettek annak érdekében, hogy megúszák a tanásokat? Fontosnak tartották-e azt, hogy megúszák a tanaságot? Ugye, E-kategória mi volt? Az a véglegesen alkalmatlan. Na de mire lehetett a kategóriát kapni? Protekcióra. Hát a babnak sikerült át 92, tehát akkor azért már. A 80-as is. Tehát most mit kezdünk egy 92-től? Azért voltam kénytelen visszavenni a szót, tök jó voltam is a műsor idáig, de hát a bab 92-ben volt Na jó, de hát ez, ez csak most derült ki, lehet, hogy az a kellett volna kezdeni, hogy bab, mikor nem igen. volt a katona? Igen, Aha. igen. Bocs, ebbe belefutottam. Ezzel kellett volna kezdeni, ebbe mert mikor voltunk, amikor voltunk? 84-88-ig. Uh, hát úgy, hogy én 84-86, te meg 86. Haló, jó estét! Haló. Szép jó estét, kívánok! Ő jó estét! Én a Karancsy rudol szaktanyáról szeretnék mesélni. Legjobb Nem Melyik az? Szombatom. A szombat hely, hallom, hallom. Persze. Na, oda nem akartam volna kerülni. Tudtál én róla valamit, hát, hogy.. Hát nem, ne, ne, egyáltalán nem akartam katonát. Uh -huh mindent megtettem ezért, de akkor először a Garasín Rudolf laktanyáról annyit, hogy oda mint első lépcsős laktanyába azokat a, a fiatalokat, akiket 82-es tanévre vettek föl, előfelvetnek. Hát a 84-eseket is. is, 85 eseket is. Hát utána már mindenki, de hát mi voltunk az első ilyen, ilyen fegyelmezendő évfolyam. Uh -huh. Csak hogy én akkor már majdnem 24 éves voltam, addig egészen jól sikerült megúszni. De hogy, tehát hogy, hogy nem mentél el a sorozásra? Hát eh, Édesanyád nem vett át a behívő. Ideglenes alkalmasság, uh -huh. felvettek Moszkvába, akkor az halasztás jelentett meg ilyen, kirúgtak Moszkvából, akkor attól még el tudtam menni nyugatra, mert Moszkva miatt kaptam egy útlevelet, és aztán megbízhatatlan lettem a Karasony-Rudolf Udolfaktányában. De várj, ez egy nagyon nagy ugrás. Igen. Tehát azt, azt hiszem, hogy nem elmogó, mondanak, hát, 24 éves koradig azt mondtad, hogy így sikerült megúszni. Tehát De... utolsó pillanatig sikerült megúszni, és ab, abban a, a, az évben, amikor lejárt volna, tehát nem kellett volna bevonulnom, akkor ugye fölvettek az egyetemre, és hát, hogy mondjam, valószínűleg példát akartak statuálni, hogy akkor mindenkinek be kell vonulni, tehát nekem is. Én egyébként kategóriás voltam, mert azokat a papírokat tudtam összeszedni, hogy akkor Kicsit nagyot halló, kicsit rosszul látó, kicsit gerint ferdült, kicsit lúttalpas, kicsit minden ilyen, ilyen, ilyen, ilyen bajom volt. Te honnan tudtad azt, hogy, hogy igazából mit kellene produkálni ahhoz, hogy az ember megúszta ezt a cuccot? Hát ez egy adottság, vagy a. a, szóval, a... Mi az ember a barátaival időnként beszélget. Azt mondja, hogy te? Hát, nagyon ő, a hogy a ő, vagyunk. Hát nem tudom, ismeritek-e? Melyik? Pulzotil. Nagyon sok gyógyszert ismerünk, ezt konkrétan nem. Hát lehet, hogy nem így hívták. Lényeg az, hogy akkor, hogyha ebből valaki megivott egy pohárral reggel a sorozás előtt, akkor úgy fölment a vérnyomása, hogy rosszul lett és elküldték. Ó, ez nem most volt egy barátom, aki ezt próbálta, meg az annyira rosszul lett, hogy elvitték kórházba, akkor lement a vérnyomása, és akkor úgy. Tehát hogy maradjon meg. akkor Túlzott fogyasztás. Az, az nem, nem, nem volt jó. Mert ugye voltak ezek a trükkök, hogy ha az ember kakaóport szippant, akkor azt majd, amikor elmegy a tüdő orvoshoz, akkor azt kimutatják, hogy tüdőba is, és akkor így meg lehet úszni. Volt ez. Aztán volt az, hogy ugye elterjedt a 80-as évek ha az ember azt mondja, hogy, hogy homoszexuális vagy valamilyen szinten, az biztos, az biztos egy kategória. Tehát, hogy azzal biztos leszelik az ember. Sokan a... lehettek, akik ezt akkor bevállalták? Nem, nem. Áh. Hát 80-as beszélni azért, hát azért azért. azért, tehát ez, ez az annyira azért nem volt tuti módszer. De... Hát én mondok egy tuti módszert, ezt az egyik osztálytán sem csinálta, ez életveszélyes, gyomorvérzés. Azt várjál, hogyan is kellett csinálni? Arra is volt egy trükk. Hát arra az volt a trükk, Mit hogy -e, azt mondta, hogy neki borzasztóan fáj a gyomra, uh -huh. és elvitték uh, szondáztatni. Miért ezt a gyomorengerel az nem volt érdekes, mert az azt mondták, hogy az nem megbízható. Aha. Ezek után, amikor, amikor tudta, hogy szondázás lesz, akkor ö, meg mindenféle vizsgálatok, akkor vett magától vért és megitta. Esküdj. Esküszöm. Ez nagyon bőva. Esküszöm. Ö, leszerelték, ö, megkapta az útlevelét ö, és kiment Svájcba. Hát most már aldóklik itt de ez, ez egy másik kérdés. De nem A, nem a miatt nem. Ez az történet. De ok. ez, ez nem életveszélyes, csak nagyon-nagyon abszurd. Egyetértünk abban, hogy, hogy akkoriban valahogy úgy tekintettünk a, a katonasságra, hogy hát mint egy ilyen megúszandó dologra, tehát nem nagyon volt meg bennünk az, hogy, hogy aki nem volt katona, az nem is ember. Hát, ö, ö, ö, a család bár, mondjuk a ezzel jött az egyik az egy, az egy ö, ö, laktanyai példa, a másik az meg, ö, meg a saját véleményem, uh -huh. a saját véleményem az, hogy, hogy egyáltalán nem éreztem azt, hogy, ö, hogy aki nem katona az, az nem ember. Uh -huh. Sőt, ö, nem akartam azt a fajta megaláztatást, amit, amit a, a barátaim, ismerőseim vagy büszkén, vagy teljesen összetérve elmeséltek. Uh -huh. De miután katona lettem, volt egy csípőficomos fiú, aki tehát 18 évesen elment ott dolgozni, és megismerkedett egy lánya, összeházasodhattak volna, de viszont abban a kisvárosban, vagy nagyfaruban, ahol dolgozott, ott ez volt a, a kötelező. Tehát azt nem tekintették embernek, aki megúszta a katonaságot, mm. És ez a fiú, ez ráhajtotta arra, hogy a csípőficamával, a sántaságával bejusson és bejutott? Bejutott. Bejut. Elég nehezen, de ő meg, mindent megtett azért, hogy bejusson. Uh -huh. uh, aztán uh, végig is csinálta, uh, írnokként. Uh -huh. Mert azért uh, felfigyeltek uh, emberségesebb ilyen politikai tisztek arra, hogy, hogy ez a ez nem nagyon tud futni, meg, meg, meg semmit nem Kevés tud. Kevés van itt. hogy lettél megbízhatatlan? Hát én voltam előtte nyugaton. És az, az megbízhatlanságnak számított? Nem hát, tudjuk, mert mi nem voltunk. Nem, nem, nem tudom, hogy e azt, hogy az első vagy a második napon ki kell tölten egy papírt, azt, hogy a, azt a nyugati rokon. És akkor az embert elírta igazabban, igazabban tényleg. Bele kellett írni mindent, kasszalászlónak a címét, a Szabad Európájét, hátha. Emlékszem rá, tényleg igazadban. Én is hát, így felsoroltam mindenkit. Egy, egy hónap alatt valószínűleg átnézte a politikai tiszt. Én fényképész lettem volna, mert a, a, a szakmám az az volt. Az nagyon fontos, az Ezek után a politikai tiszt, vagy nem tudom kérni valami az, az hivatott, és azt mondta, hogy nem lehetek az. Na most volt egy papírom, hogy gázállarcot nem viselhetek, 24 órás szolgálatot nem adhatok futni, nem futhatok. Mert az volt egy remek ilyen felmentő papírom, és akkor ott álltam, mint mint, hogy akkor még fényképpé sem lehetek. hát akkor most Mondtak, akkor... hogy menjél a... hozzá. És akkor leszereltek? Hát azért nem volt ez ilyen, ilyen egy. Ha nem? Az egy, az egy másfél, hár, két és fél hónapban tel amíg uh, valamilyen oknál fogva az ezred orvos eljutott odáig, hogy, hogy hát tőlem is meg akart szabadulni, mindenki meg akart tőlem szabadulni mert az zászlóajnál vagy a századnál nem tudtak velemit mit kezdeni, a gyengélkedő nem tudtak velemit mit kezdeni, nem tudtak hova vinni, és akkor fölküldtek a KK-ba, és végig is leszereltek. Az megált megállt, amúgy. De nagyon felszabadultam, amikor leszereltem. Te nagyon megtanultam hajtogatni, ruhákat, fölmosni. Stokizni? Stokizni, igen. igen. Minden ilyesmit és piálgatni kultúráltan, plusz kártyázni. Azt nem. Kártyázni. Tehát Diana Sorsborsz ez nem volt. Ja nem, hiszen nem, nem volt elég el a Nem, nem, nem. De, nem az, az nem volt a divat. Aha. Becsempészték Hát Szombathelyen ott kijárt egy ö, srác, egy fogattal, a moslékkal, a, a, a, a disznók voltak. Aha. És akkor ez volt, be a pálinkát. Tehát ott a pálinka volt a divat, csak hogy én soha nem bírtam a pálinkát. Tehát... Nem, nem, nem, nem volt igen. Köszi szépen. Hát, szia. Okay, köszi, szia. Szóval szép jösszét kívánunk mindenkinek, folytatjuk műsorunkat. Ma esti műsorunkban annak járunk utána, hogy ki, hogyan és miképp próbáltam megúszni. A katonassághoz, ugye november 6-án megszűnt végül csak a kötelező sorozás, és azt gondolta a műsor bizottság, hogy annyit megér, hogy egy... Most itt megnézzük, hogy Te ez... Te A-kategóriás volt-e? Nem. Nem. E, nem tudom. Nem tudom, én erre hajtottam. Na De jó, mindenki ezt? arra hajtott. Haló, jó estét. Jó estét kívánok! Jó estét! Üdvözöljük! Hát, nagyon furcsa módokon lehetett megúszni katonaságot. Például, aki régebben, mondjuk 56-ot követően lett volna sorköteles, és nem tartozott a munkás paraszt elithez. Ö, azt, nem az... azt nem hívták be? Azt nem hívták be? Azt egy darabig nem hívták be. És aztán kitalálták, amit úgy hívtak, hogy rövidített Tényleges szolgálat, tehát három variáció volt. Ha nem hívtak be, akkor 12%-ot kellett fizetni a, fiz a Igen, három. Ez volt ég. a hadi adó, vagy hogy. Volt e, ennek viszont, valami neve. nem Aha. emlékszem a nevére. Ha behívtak három hónapnál hosszabb időre, akkor pedig 8%-ot két évig. Uh -huh. Na, az első alkalommal úgy úztam meg, hogy egy régi házban. Laktunk. Jött egy idős úr, aki még valonnan a 45 előtti rendszerben maradt ott a kiegen, és hát nagyanyám, mikor mondták, hogy a kisunokáját el akarják vinni, mert akkoriban ugye önvédelemből egy négyes alés társbéletben laktunk, nagyanyáméknak a hatszobás lakásában, ezért aztán elsírta magát, nem hívtak be. Mm -hmm. Akkor utána ráhajtottam, hogy hát akkor hadd kerüljek a flottillához, mert ottan három-négy sporttársam is sportiszt volt. Nagyon érdekes sztori, hogy az egyik sportistet edzés közben két másik társával, még akkor tisztiskolás iskolás volt, elkapták egy párt üdülődnél, mert véletlenül befutottak, és úgy elverték őket, hogy másnap megnyerték a futást, mert a versenyen, mert a talpukat verték, mert nem akarták be. Vagy az ember alsó gatyába, vagy cénning gatyába, az nem volt magával a személyét, és hát hogy kerül valaki egy, egy, egy, egy ha, ilyen. Úgyhogy majdnem a tiszti iskola, majdnem kivonult uh, géppisztollyal, le is váltották azt a párt üdülőnek a katonai parancsnokát. Ez csak egy... Ön mit sportolt? Hát, mondjuk öt de csak gattam, számomra a sport az még az volt, ami a Pallas Lexikonban volt az az elegáns, hogy szórakoztató időtöltést testtölt, testmozgással egy bekötve. Hát még ez akkor is jelentett 15 edzést. Uh -huh. Na szóval flottillára tartjuk. Na most ez volt, na most részben ennek is köszönhető volt, csak szóval következőben meg nem vitte kell, valóban bekeveredtem hiszem egy magyar bajnok csapatba is, hármatusába csak először második, szóval nem vittek el. De az utolsó évet, akkor még hál' 22 év volt ez, beszippantottak. Úgyhogy akkor ez szigorúan titkos volt, hogy hova fogunk kerülni. Én a kisrojában még elmentem, és a is kiváló cigányprimással elhúzattam többek között azt is, hogy messze van a nyíregyházi kaszárnya. Tényleg az volt a legmesszebb, oda vittek. De három hónapra és nyolc napra csak. Viszont ezen, ennek voltak mondjuk előnyei és hátrányai, például a szociológiai. Ö, ez például olyan, hogy rájöttem, hogy tényleg, hogy, hogy Magyarországon milyen tömegember nem tud írni olvasni. Hogy egy tüzérütegben az ütegparancsnokkal elvi vitát kellett fogla, ö, folytatnom, hogy mi a különbség a hegyes és a szök között és egy fél napon keresztül lőtte át a Bükk hegy oldalát, és nem találta el. És mondta, hogy párás idő van, mire mondta is az alezredes, hogy, vagy az ezredes, aki ellenőrző vizsgáztató volt, hogy és akkor most békét kötünk, vagy csak fegyverszünetet. Aztán egyszer csak kellett egy térképet rajzolni, hát most kívüljön, olyan gyerekeket, akik nem tudnak írni, olvasni, azoknak egy térképvázlatot csinálni. Hát őket megtanították, ugye a az egy példán, hogy ugye jobbra volt a templomtól, balra a Vittom, én a faluház, stb. Na de a nem volt ilyen. Nekem Márlin volt, volt egy hat elem is, én felderítő voltam, volt egy hat elemis is. aki ennek ellenére szeretett, hogy érettségizett voltam, és azt mondta, hogy neki van egy katonája. És én jól rajzoltam különben. Még majdnem felvettek az közép, uh, gimnáziumba, uh, képzővészeti közép uh, gimnáziumba is rajz alapján. És oda még, képzően, milyen előkelő volt, két tiszt diktálta be a PTTM-en a tűzérségi tájoló műszerrel az adatokat, és megcsináltam 7 perc alatt, vagy 6 perc alatt, itt a messze a norma egy alatt. A hát összesen volt három hónapig és 8 napig katona. És többet tudok mesélni róla, mint amit egy aki. De, hát éppen az nem, mert a... pont, pont azt nem szeretnénk, hogy katonasztorik kerüljenek ja, elő. Aztán a kiderült, hogy apámnak az önkéntese volt, ez a bizonyos ezredes, úgyhogy ennyi az egész. Ö, hozzáteszem. Három hónap, nyolc, három hónap és nyolc nap után leszereltem. Tehát akkor két évig fizetett nyolc százalékot. És két évig fizettem nyolc százalékot. Én most is azt mondom, hogy megérte. Kiegyeztem volna vele magam is. Azzal együtt, hogy kétszer vagy háromszor megkérdezték, hogy nem akarok-e maradni. Bezupálni, tisztes nem. iskolára menni. Volt, aki, volt, tiszt, volt egy tiszt, aki még azt is mondta. Nem az ütegparancsnokom, mert hadilában álltam. Ö aki azt mondta, hogy esetleg ha nagyon akarnék, akkor uh, esetleg tiszti iskolára de aztán megnézte, hogy honnan származom és mondtam, hogy elég sok katonatiszt volt már mondom, apámmal udavikán tanított akkor most engem ne tanítson valaki nyolc általán, hatáltalán Köszönjük szépen, uram! Tehát a mai misunk témája elsősorban az, Meg leginkább hogy mit és hogyan tettünk annak érdekében hogy megusszuk a katonaságot Elmered mondani angolul a címet? Mind a szerkesztőségén? Figyelj, mert az előbb az orosz elmondtam, és mi akkor de? még kiigazított, azt mondta, hogy van benne két hiba. Nem, azt számít. Nem, hát a szerkesztő How can I swim, swim? Over the army, valami mit? Ez a nagyon butára sikerült megfogalmazott. Ez nem volt, hanem soldzsan. This... Igen, <laughs> igen, igen, igen. Mondták és ha medve megenné, egy hétig érmet, kaki jön. <laughs> Addig jó, mikádár. Jó estét kívánunk mindenkinek! Ez a klub benne az addig jó Mikkádária Babbával, pszichopeti és az önök általános narrátorral, a Pancsteded Miklóssal. Mai kérdésünk: Önök mit tettek annak érdekében, hogy megúszszszák a katonaságot? Jó estét kívánunk! 24.07.953. Halló! Jó estét! Fel, jó szokás, estét! Szokás, szia, Dám. Szia, Adam. No, szóval a szituáció az, hogy én nem tettem érte sokat, de megúsztam. Hogyan? Hát az volt a sztori, hogy negyed év után az egyetemen átléptem levelezőre. És akkoriban az volt a szokás, hogy a egyetem a végzős hallgatóknak a listáját leadta a kiegészítő parancsnokságnak, hogy na most már csinálhattok velük, amit akartok, uh -huh. de mivel én átkerültem a levelezőre, én nem voltam abban az adattárban benne. Amikor meg a levelezőben megszereztem a diplomát, akkor meg nem adták le, mert a levelezőkét nem kellett leadni. Hiszen azok már amúgy is lehettek Igen. volna katonák. Tehát a klasszikus Na most, jó, jó. Egy volt a benne még nagy poén, hogy én még azt a 8% adót sem fizettem, és egyszerűen nem tudtam, hogy miért nem. Na most ez mással is előfordult, és akkor az ember csak nézett, mint a moziba, hogy hogy nő a fizetése, és hogy lesz egyre több az adó, amit be kell majd fizetni. Úgyhogy egy ilyen lakásváltoztatás kapcsán volt egy adategyeztetés a kiegen, és akkor én mondtam azt, hogy hát kérem szépen én nem fizettem még honvédelmi adót, és akkor úgy néztek rám, úgy látszott az illetőknek a szemében, hogy ez hülye, vagy valami hasonló, és azt mondták, hogy kérem szépen, elvtársam, ez nem a mi dolgunk, hanem a helyi tanácsé. Hát a tanácsban már nem mentem el tisztázni, hogy nem fizettem. Hiányát olyan. érezted e te annak, hogy nem voltál katona? Nem. Az hogy lehet? Nem tudom, lehet. Hogy Rossz társaságban ég... jártál? Igen, igen. Egy, én egy olyan társaságban jártam, ahol nem volt a honvédség népszerű. Aha, de, nem? Ez, de sehol nem volt az. Igen. Tehát én mindig. Most, ahogy mesélte ezt a történetet, apám is megúszta és ennek mindent megtettem annak érdekében, hogy a fiát elvigyék. Azt hiszem, hogy akkor nem is álltunk szóba fél évig. Na de valami rosszban voltatok? Vagy valami hasonló? Hát én voltam rosszban szerintük. Szerinted meg ők. Szerintem meg <gül> Jó. Hát nézd, most morbidan, morbidan mondhatnám, hogy én nekem, az apám az születésem előtt bevonulta az ukrán frontra, és nem jött onnan vissza, úgyhogy én nem lehettem vele rosszban. Uh -huh nem forszírozhatta, hogy bevonuljak, de egyáltalán szóval tökéletesen fölöslegesnek, sőt hát veszedelmesnek éreztük. Azt. Mi is úgy érezzük, és pont ez érdekes, hogy most vége van ennek a sorkötelezettségnek, hogy, hogy milyen sok ember ment pocsékba ott. Igen. Szóval az a nagyon nagy bejött be a cuccba. Igen, igen, és szóval jó, hát egyetemre jártam, föl voltam véve, és ugye akkor nekünk, illetve hát valakit mondta, mondta az előbb, hogy egy időben nem hívták be a... a 56-osok. Igen, na most igen. az volt az érdekes, hogy hát ugye én 60-ban kezdtem az egyetemet, és bölcsészeket akkoriban egyáltalán nem hívtak be. Ezzel nem hívták be az én apámat sem? Valószínű, mert nem, nem, az, az nem, nem, a bölcsészkari ezred, ami vagy valami volt a forradalom alatt, az olyan nagyon elrettentő volt, tehát úgy gondolták, hogy nem kell kiképezni a bölcsészeket. Mert abból még baj is lehet. Igen, és ennek volt egy olyan... Volt már, aki mondta, hogy nem kell ennyi filozófus ebbe az országba. Igen. Na ennek volt egy olyan eredménye, hogy aztán később, amikor hiányzott az értelmiség a hadseregből, akkor ilyen magasabb értelmiségi embereket, ilyen egyetemi docenseket, meg hasonlókat, akik jó pártagok voltak, behívtak. Ez valamikor a 70-es években volt, uh -huh. és Debrecenbe vitték el őket, ahol ö, valami 13 vagy 14 napig teljesen elzárták őket aminek aztán az lett az eredmény, amikor először elengedték őket eltávozásra, akkor azt hiszem a jogi karnak az egyik aki akinek kormánykapcsolatai voltak, azonnal jelentett a kormánynál, hogy ott le is váltották a hadosztályokat. Hogy, hogy Köszönjük szépen, Ádám. Köszönjük 24.07.95.3. Hallottunk m már, -már módszereket, hogy hogyan lehetett megúszni. Az is el volt terjedve, hogy ha az ember egy adott pénzt, valakinek így Áldozni lead, ádoz, akkor így beesik a kartonja a páncélszekrény mögé. Ebben nem nagyon hittem. Jó estét! Sziasztok! Hát nem tudom, hogy Stefi vagyok, hogy az én történetemben adott-e valaki pénzt. Ezt csak azért telefonálok, mert ezt ő nem tudja elmondani. Én ismertem egy akit egyáltalán nem hívtak be sorozni se. Uh -huh. Tehát ő valahogy úgy el lett felejtve. És talán 83-ban 84-ben valahogy így hívták be, ő akkor már 28 éves volt, nős két gyerekkel. Akkor már nem lehetett behívni. És nem is, de akkor hívták sorozásra, tehát és akkor már ugye nem is fizette ő is ezt a 11-12 uh -huh. százalék honvédelmi adót. Tehát őről a teljesen Nem Megfelelkeztek róla. Úgyhogy történhettek ilyenek, hogy kartonok elvesztek, vagy valakiről én nem tudnám, álmodtam, én. és nem jött össze nekem. Hát én is ezt az egyet tudom én is mm -hmm. ezt az egyet tudom, úgyhogy az öcsémet sem, tehát mindenki más a családból, de ez az egy család ez valahogy így megúszta, ő nagyon lapított, tehát ha kicsit ment volna utána, de mindenki azt tanácsolta neki, hogy maradjon csendben. Az, az normális. Köszi szépen! Sziasztok. Köszi, szia! Sziasztok. 24 07 95, ez a Klubrádió, benne az Addigyumik Kádárja, de szóval visszatérve, tehát jöjjj, jó estét kívánok! Halló. Halló! Jó estét! Jó estét kívánok! Én egy élményemet szeretném elmesélni, az én fiam 1970-ben született, 71-ben, bocsánat. Uh -huh. És annak idején én hallottam a hofi a szövegét, amikor azt mondta, hogy munkások, katonák, mindenki megy törni a jeget. És akkor én megfogadtam, hogy az én fiam nem lesz katona. De miért? <tos> miért gondolta ezt? Hát, Azért, mert, mert annyi rosszat hallottam, hogy... Uh, De hát, tulajdonképpen... hát ez nem kellett a figéza. <gül> nem, arról volt szó, hogy én úgy gondoltam, hogy akkor az én fiam nem lesz katona, mert azért nem menjen katonának, hogy <gül> törje a jeget. Na mindegy, az egésznek az a lényege, hogy amikor aztán eljutott arra a korra, hogy sorozásra került, sajnálatos módon... Besorozták, illetve behívták orvosi vizsgálat, és érdekes módon kiderült nála, hogy volt egy gyermekkori ecma problémája, és végeredményben éppen akkor jött ki rajta, tele volt a pokája, meg a hajlatai, meg mit tudom én, micsoda, úgyhogy Ez gyakorlatilag rögtön ehebetűt kapott. Uh -huh. Úgyhogy hála Istennek, én örülök neki, hogy akkor ő nem lett katona. Na ez az egésznek a lényege, hogy én annyira szurkoltam, hogy ne legyen katona. És... Mit tett volna meg ennek érdekében? Hát nem tudom. Én már ez nekod... már mi elkezdett telefonálni? Körülnézett ismerősök között? Hogy... Nem, nem. nem. Nem, nem. Én nem ismertem ezeket az utakat, én nem ismertem ezeket a ö, csatornákat. De azt biztosan tudta, hogy a gyerek nem van katonának. Én csak szurkoltam, hogy ne legyen, és amikor hazajött, és azt mondta, hogy anyukám, elbetűt kaptam, akkor én boldog voltam. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy ráadásul ö, versenyszerű öttúsázó volt. Ez lenni. <gül> Tehát sportoló volt és, és b, b, tulajdonképpen b, b, biztos, hogy kapott volna segítséget máshonnan is. Köszönjük szépen! Köszönjük! Köszönjük. Köszönjük. 24 07 2407 953. Keressük a módszereket. Azt mondod, hogy a pénzbe te nem biztán? Az a baj, hogy én elbambultam. Tehát, nem majd befejezem, haló. Zsufa vagyok. Szia! Szia! Sziasztok! Van egy történetem erről. Hallgatunk. A hadseregről. Nem én tettem érte, bár a történet azért az akkori időre jellemző 82-ben érettségiztem és mentem a sorozás. Nekem egy évvel korábban volt egy kerékpár balesetem, Ebből kifolyólag a, a lévemet kivették és hát utána volt a sorozás. Semmi bajom nem volt utána, tehát egészségnek teljesen rendben voltam ahol érdekes módon egy Í betűt adtak ez az ideig, Idegenes. mert Igen. És hát azzal, hogy majd akkor egy év múlva újra soroznak, én nem tudom, azt gondolták, hogy az alatt kinő, Visszanő, igen. vagy valami, de hát aztán, amikor oda került az egy újra sorozás, akkor meg közbe változtatták azt az egészségügyi szabályzatot, ami alapján az alkalmaságot megállapították, és akkor végül is egy elbetűt kaptam, ezzel sikerült megúszni, de én nagyon örültem neki. A baráta és volt osztálytársaim, aztán későbbi évfolyamtársaim társaim, azokat a sztorikat, amiket hoztak, hát ilyen egyetemistákat általában egy helyre vitték. Nagy, leg a legalább Legyen Nagykanizsa is. is. Hát is. Zalaegerszeg, nagy Voltak Nagyatád volt, 6 kocsitó néhány belőlük, mondjuk én a tankban nem is nagyon fértem volna be, de... de ezt megoldották volna. Biztos, persze, persze. De az a szellemi nihill, amiről, amiről a történeteik szóltak, és, és az, hogy mennyit lehetett felejteni az alatt az egy év alatt, még a, a gimnazista tananyagból is, az, az elég ijesztő volt, hogy olyan srácok, akikről volt osztálytársaim, és kerültem egy helyre utána, mert tudtam, hogy, hogy jók voltak volt, ennek jobb volt nálam, és amikor az első ZH-kat meg felmérőket írtuk, akkor, akkor elég, elég rossz eredményt produkáltak, és teljesen egyértelműen annak lehetett betudni, hogy, hogy hát az ész az ott kifejezetten hátrány volt, és hát persze szívatták is rendesen az előfelvételiseket, ami belefér. Az ment igen. Igen, Igen ennyi a szorúcs, hogy így egészségügyvel meg lehetett, csak hát az egész rendszernek az ostobaságait itt az én esetemben is előjött, hogy majd várunk, és akkor majd lesz valami. Ezt mindenféleképp hangsúlyozni fogjuk egész este a rendszer ostobasságát. Köszi szépen! Köszi. Én is köszi! Szia! Nekem volt egy olyan gimnáziumi osztálytársam, akit egyszerre több egyetemre is felvettek, és, és elfelejtették behívni, és utána ment. Tehát, hogy, hogy menne? Jó napot kívánok, hát, így, um, kopog, talán nem, kopogtatott? Talán nem is az, hogy menne, hanem hogy miért marad ki a rendszerből. Kip, kop, kopogok a hadsereg ajtaján. Igen. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kész csok No. No. Néhány apró sztori foglalkozásomra nézve orvos lennék, Mártának hívnak. Kezét csókolom. Ezek közül egy-két rög, hát az, Előbb felszólaló katonánál, illetve nem katonánál nem biztos, hogy alaptalan volt a dolog, ugyanis akinek nincsen lépe. Az olyan bizonyos kórokozókra, ami agyhártyagyulladást és tüdőgyulladást okoz. És ez főleg zárt kollégiumokba ilyen helyen terjed, ha ő azt a kórokozót megkapja, akkor tutira belehal. És az elmúlt 20 évben történt aztán szépen lassan ezekre a vérdőoltásoknak a kifejlesztés, amit a lépírtoknak, lépírtoknak meg is adtak. Na de ugye itt az volt az érdekes, hogy, hogy őnek ideiglenes, ideiglenes. alkalmatlant kapott. Azért kaphatott esetleg ideiglenes, alkalmatlant, mert tudták, hogy fejlesztés alatt van az oltás. És a tüdőgyulladás kórokozóra már egy olyan 15 éve meg is volt. Uh -huh. Az agyhártya gyulladásra még nem. Hát ez volt, ahogy elmesélte, 22 éve. No, tehát lehet, hogy ez volt benne, hogy hát benne van az, hogy változtathat, ha az orvostudomány, és hogyha kerül megfelelő antibiotikumoltás, stb., akkor alkalmassá válik. Értjük. De ezért nem volt szabad beengedni. Uh -huh. A másik jó trükk volt, hogy van egy bizonyos anyagcserebetegség, ami azért úgy százból egy-két embernél megtalálható. Hogyha nagyon kiéheztetik, és ettől egy kicsit savanyúvá válik, illetve nagyon erősen fizikailag megterhelik, akkor besárgul, Eset, enyhén és esetleg fehérje lesz a vizeletébe. És ettől alkalmatlanná válik. Na most ettől nem beteg semmi, baj az ég egyáltalán a világon nincs a korosak a laboratokat Úgyhogy kioktatta az ember a fiúkat, hogy próbálja meg, hogy mielőtt jön orvosi vizsgálatra, két napig nem eszik, lefut tíz kilométert a szigeten és utána jön be reggel laborvizsgálatra. Ez utóbbi nehezebb ment volna az, hogy két Ú, ha én ezt tudom. Hát jó, akkor hát... még két év volt a katonaság, annyit uh -huh. lehet, hogy megérsz két nap Az Nem az hagyjál, hogy 10 kilométert fussak. Jó, jó, jó. Hát a, a pszicho azt ugye ilyen piktikus alkat és emiatt nem az hát, szeret futkarázni. Tehát egész... ez volt a második. A harmadik, ugye ön hallotta arról, amit én így felvetettem, ez a kakaóport letüdőzök és aztán az, amit tüdőbajt fog produkálni a, a vizsgálatnál? Ha különböző növényi porokat valaki letüdőz, az egészen kóros képeket tud okozni, és tartósan megmaradó tüdőbetegséget is, úgyhogy. Ugye itt ez volt a baj, tehát akkor, amikor én így vitába bonyolultam a szülőmmel, és én nagyon mondtam, hogy nem szeretnék katonának menni, és mondtam, hogy nem majd én a kakaópor, akkor azt mondták a szüleim, hogy... Egy doboz szerencséig? Hogy ezt azért inkább csak ki Valószínűleg. Aha. És még egy, ami van, hogy én viszont nem úsztam meg a katonaságot mert valamikor a 80-as évek elején kitaláltak, hogy az egészségi dolgozó nőket sorozzák. Igen, igen, igen, volt ilyen? No, be is vonultunk szépen sorozásra, bejött egy ilyen krumplivirágos, komoly úriember, és akkor utána Látszik, hogy, mond... hogy komoly nyomokat hagyott önben a népacsaak, tehát a krumplivirágra még ilyen Hát, szépen, szóval ö, szóval. mi is komoly nyomot hagytuk be, most képzelj el, hogy kb. 50 darab fiatal egészségügyben dolgozó. gazdag a képzelő erőm és ehhez beküldenek egy jó 40-es fegyelemhez szokott katonát. Aha. Mennyi ideig bírta? No, az, az a beszólása, hogy hát ugye kötelesek vagyunk mindent 8 napon belül jelenteni, mert ha terhes egy nő, akkor ugye alkalmatlan. Uh -huh. Tehát a terhesség tényét 8 napon belül be kell jelenteni. Na most egészségügyi dolgozó, mert rögtön ki tudja számolni, hogy hát ugye a ciklus közepén termékeny, hát amikor én 8 napos terhes vagyok, akkor még nem tudom. Aha. Elég konkrétan és többszöresen rákérdeztünk, hogy akkor a lehetőségére is, és akkor, akkor ha el, abszolút nem vagy, hogyha gumiszakadás történt, vagy mik azok a lehetséges terhességesetek, amiket be kell jelenteni. No, aztán az egész az elhalt, aztán be is mondták, hogy ugye akkor most már ne, megszüntették, meg majd visszakérik, de közben az történt, hogy ő, és sokan vagyunk így, hogy senki nem értesítette minket soha arról, hogy már nem vagyunk sorkötelesek. Úgyhogy nekem még mindig megvan a katona könyvem a dögszédulával, soha senki nem kérte vissza. Ez gyönyörű. Dögszédul, az még nekem sincs meg. De, nem. Az a kis lapocskában. Nem nem az ezt, azt nem csinál, azt tudom, csak igen. nekem, igen, nekem nem is volt. De kellett, hogy legyen. Nem. Figyelj, ott van a katona könyvedben. Nincsen. Azt, mikor mert mert elkezded a medeki a szigetről és a gyakorlatba, hogy ez népszerűbb legyen. Igen. Na jó, térjünk vissza, a is. szerint no, mi egész. szüksége lehetett? Nekem még mindig megvan a katonakönyvem, amit a misziót hallgatva elővettem, megnéztem, visszarak. Mi szüksége lehetett a magyar néphadseregnek mondjuk lép, lép nélküli vagy lép eltávolított emberekre, illetve mi szüksége volt a magyar néphadseregnek önökre? Mondjuk egy egészségügyi dolgozóra mi szüksége van, azt tudom. Azt érthető. Én nem értem. Az ember egészségügyi és nem minden hosszúség van. Na most, ha egy, akár egy nagyobb járvány valami beüt Aha. és elrendelik a rendkívüli állapotot, Abban a pillanatban az összes egészségügyi dolgozó nőt, mint katonát lehet, nyilván tartva behívni, és katonai fegyelemmel <kül> harcba helyezni. Hm mert eléggé elnője is edett az egészségügyi egészségügy, hát képzelje, el, hogy egy súlyos járványtani helyzetet csak férfiakkal, hogy lehetne meg... Meg... lehetett volna megoldani. Nehezen. Nehezen. Értjük. Tudod, találnak, de ápolózat. nem. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Minden jó. Később, szóba... Reggel, amikor a beszélgetünk, akkor mondtam, hogy hát megint ilyen macsomédiás ott csináltunk, mert hogy kizártuk a a nőket ebből a történetből, Én és közben kiderült, hogy a szerkesztőségén mit mondtam? Igen, el? hát mert te okos vagy. Jó estét! Halán István vagyok. Jó estét, Jó estét kívánunk, üdvözlünk! Nem történt Heló. arról, hogy az 56-osokat nem vitték be. Egy hallgatónk azt mondta, hogy az volt ilyen szándék. Igen. Nem tudom, hogy szándék volt-e, vagy sem. Se Én is 56-os vagyok. De 56-os, hogy? Már születésű. De nem, de nem, nem. Akkor, akkor félhetettél. Tehát azok, akik mondjuk 56-ban ja. tudtak mondjuk 18-19 évesek lenni, tehát akkor voltak katonakolúak, Ó, és ugye benne voltak egy forradalomban, utána nem nagyon erőltették el, ezt. Tehát, itt, a, tehát a itt az ellenmondás. Igen, igen, igen, igen. Na de volt valami ilyen is. már hát ilyen ö, szóbeszéd szintjén, hogy a Ratko gyerekek olyan sokan voltak, 54-56 körül születettek hogy ott már egész egyszerűen a, a, a, az államhatalom nem volt képes a nyilvántartást tisztességesen vezetni. Nem akkor vitték le másfél évre a két évről? Arra én már nem emlékszem, hogy mennyi lett volna, azt tudom, nekem volt Lehet. egy valós kórház zárójelentésem, ami, ami tulajdonképpen az első összeíráskor is már azt eredményezte, ami baromi ritka, ritka volt annak idején, és szerintem senki nem lépett ebben se szüleim, sem más, hogy én az első összeírás után megkaptam a katonakönyvemet és benne volt, hogy PHS. És azóta nem tudom, hogy az mit jelent. Micsoda? BHS. Béla, Helén, uh, Szilárd. E, most így nézzünk hárman egymásra. Tudom, ez a rövidítés, nekem megvan a, Aha. a könyvem, Kép van benne, hogy 16 évesen váligérő belenézek az optikába, minden kitöltve benne, és egy rövidítés, hogy BHS. És állítólag utólag valaki nekem azt mondta, hogy ez valami olyasmit jelent, hogy behívható harci szolgálatra. Aha. Aztán utána még egyszer összeírtak föl, ez mutatja már a káoszt, meg az erjedő kádári korszakot, hogy még egyszer összeírtak, és akkor én már katonakönyvvel mentem, ha jól emlékszem, uh -huh. és akkor elküldtek, hogy jó, utána tovább tanultam, és akkor a főiskola idej alatt, azt hiszem harmad és negyed év között kaptam egy behívót. És akkor mondhatod, hogy já, most én éppen tanulok. Hát akkor már csak egy nagyot kacagtam, mert hát akkoriban már ugye egyértelmű volt, hogy senkit nem visznek el, aki éppen nappali tagozaton tanul. Tehát én csak egész egyszerűen talán lehet, hogy csak betelefonáltam a kiegre, hogy bocs. Hát én még tanulok. És azt mondták, hogy köszönjük, pajtást. Köszönjük, Hanák, pajtásra, ha részvédet. Nem, hát, nem, tudom már, hogy nem, nem, ér, nem érezted hiányát bármikor annak, hogy. Nem, ez az érdekes, hogy nem, és azóta se annyira. Mm -hmm. De ezt a bh t ezt valaki. Biztos nem, lesz, hogy Nem, a nem az itt, meg az L, e ezt se értem. Ezek az, az, az, az, az egészségügyi kategóriák voltak. Az Ez e volt az, vagy az. Nem hogy az Alkalmatlan, az i volt az idegenes Igen, alkalmatlan. Az idegenes alkalmatlan. Aztán no. volt ABCD kategóriája. BHS vagyok, be tudom mutatni nálatok egyszer. Köszi szépen! B... Halló! Szia! Szia. Keresjük a BHS megfejtését. Mindjárt betelefonálj egy kedves hallgató és el fogjuk mondani, hogy, hogy mit jelent a BHS. A sztoriba voltál, -e, vagy én voltam sztoriba, vagy hallgató volt sztoriba? 24 07 93 ma est. Jó estét! Köszönöm! Jó estét! Szevasztok, Szabó János vagyok! Szia! Szia. Most a BHS-ről annyit, hogy Békében Alkalmatlan háborúba szakszolgálat. Békében Aha. Alkalmatlan Háborúban háborúba. szakszolgálat? Gyors, Gyors, Gyors megfejtés volt. Itt van hát a hallgatónk, aki 20 éve, éve nem tudja. Ilyen van. Aha. Jaaa, úgy okay. Röviden, hogyha, hát nem tipikus, de azért elmondom, hogy 24 éves koromig állandóan tudtam halazgatni, és akkor beívtak sorozásra, hát azt mondtam, hogy jó, akkor megyek, nincs mit tenni, tovább nem tudom húzni. És akkor ott kiderült, hogy van valami TBC besűrődésem. És tényleg volt? Vagy csak kiderült? És ez tényleg volt, mert ebből fél évet eltöltöttem tüdőszanatórium után egy év betegállomány, úgyhogy tulajdonképpen máig se tudom, hogy melyik lett volna jobb. Uh -huh. Minden esetre így történt. És az, hogy 24 éves korodig halaszgattál, az, az hogy érted el? Hát akkor lehetett, mert az, hát ugye érettségi után az... A iskola, akkor még lehet Aha. kérni egy év halasztást, és akkor pont így a végére. Akkor már belötölöttem, és akkor meg ez lett belőle. Szóval ilyen is volt. Okay. köszönjük szépen, köszi. szépen. Köszönöm. Köszönöm. A Azt írja egy kedves hallgató, biztos, hogy újságíró, és szerintem a HV-nél dolgozik. Én meg első asztályú Budapest bajnok birkozóként kaptam elet, igaz az azt más öcsém leleteivel, és. 89-ben, ezt írta egy hallgató a 0630303093-ra, 30, bejöttem gyorsan megnézni, hogy, hogy, hogy mi lesz a feloldás a BHS-ről de hát a kedves hallgatónk ezt uh, megoldotta. 24... Nem csak annyi, hogy mindegy, mond a telefonszámot. 24 07 95 3. Illetve 06, 30, 30 30... Igen, 9, 33, igen, igen, igen. Hogy a kakaóporról lebeszéltek a szüleid. Uh -huh. Mi volt más? Várjál, figyelj, akkor most egy kicsit beszélgessél magaddal, vagy a babbal, addig átnék a rendes stúdióba, mert hogy nincs meg a kontaktusunk. Jó, én arra emlékszem, hogy amikor először megkaptam a sorozásra felszólító kis lapocskát, addig is gondolkodtam sokat azon, hogy hogy lehetne ezt megúszni. Nem, nem volt semmi kézefogható ötlet, ráadásul én úgy emlékszem, hogy nálunk a családban, meg a közeli ismerősök közül, nagyon sokan pártolták azt, hogy én mégiscsak legyek katona. Ez ment ez a, ez a, ez a tudsz, hogy, hogy a rád, rád fiam. Tehát olyan hülyeség volt. Haló! Jó estét! Haló! Jó, Jó estét hallgatunk! Fiam. Hát én ö, meglehetősen öreg vagyok, 63. E, ugye én a 60-as évek elején kezdtem ezt a tortúrát a hadsereggel. Tortúra? Egy kicsit, ha hát tortúra, Katona végül is nem lettem, megúztam. Amikor először behívtak, akkor vettek föl egyetemre, úgyhogy a bevonulási parancs ott volt a kezembe, valamikor szeptember elejére szólt, és szeptember 15-én kezdődött az egyetem, úgyhogy én azzal a papírral vonultam be. Egyetem alatt nem bajgattak. A, az egyetem után elkezdtem dolgozni, akkor fizettem az úgynevezett honvédségi hozzájárulást, rendesen levonták három éven keresztül a megfelelő összeget. Ez hány százalék volt önnél? 12. 12. Uh -huh. 12. Hát gondolhatja, hogy 1600 forintos fizetésből levontak 12 százalékot, az baromi sok Igen. volt. Uh, utána uh, a 70-es évek elején, már pontosan nem emlékszem, uh, megint behívtak, akkor uh, sikerült kibrusztolnom egy ideglenes felmentést Hogyan? egy évre. Akkor utána uh, a... Akkor még körzeti orvos volt, a körzeti orvos benyomott nekem egy inekciót mm -hmm. a ö, tért ö, hajlatba. Ugye ott nem kereskéltek semmit. Igen? E, és e, utána én olyan este 11-ig megittem egy üveg konyakot, onnan kezdve kávéztam, semmit nem aludtam. És másnap reggel ment, orvosi vizsgálatra? a Honvéd kórházba vizsgálatra. Mi volt a diagnózis? Vérnyomás az ugye kellően magas volt, ugyan elküldtek szemészhez és a szemfenéken semmi elváltozás nem volt, de jó indulatú volt az orvos, kaptam egy éves fölmentést. Következő évben, mikor lejárt ugye ez az egy év, akkor megint becibáltak. De közben kaptam egy papírt, hogy ö, valahol a Váci utcába utcában, azt jelmondta, tiszti ház, ahol volt, hogy ott fölkölvegyem a, a szerelvényemet. Akkor volt ilyen szokás, hogy igen. voltak olyanok, akik. Otthon tartani, igen, igen, igen. Otthon igen. kellett tartani. És fölvette? Nem vettem föl, bementem erre az újabb vizsgálatra, akkor munkahelyi fölmentést kaptam, akkor visszavonták ezt a felszerelés csomagot is, úgyhogy nem kellett, onnan kezdve pedig Megúszta. nem a bajgatott a honvédség, hát ugye túljutottam már messze a 28 éven, úgyhogy nem a bajgatott. Köszönjük szépen! Rám. Visszatérnék arra, az 56-osokat nem hívták be ügyre. Igen, csak gyorsan mondjam, ugye akkor az, hogy... az volt a szokás, hogy az egyetemistáknak a nyári szünetbe kellett bevonulni, nem tudom mennyit minden nyári szünetből le kellett tölteni a honvédségnél, uh -huh. és akkor megkapták a rendes fegyveres kiképzést. És ugye hát 56-ban tudtak a fegyverrel bánni, mert megfelelően kiképezték őket, igaz, igaz. és emiatt függesztették aztán fel az egyetemistáknak a behívását. Köszönjük szépen Rav. Viszlátok! 9 óra, folytatjuk műsorunkat a hírek és a sport után. Bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színes higiénik, olyanik, alak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenlő, hogy egyenlő. Egyen, egyen. Mert ez a kisz éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Kultúrossaiban vannak, hogy ezen kapcsolatot felvétletkel kell vendézelni, vendézelni kell. Vendéssel. Hát akkor helyes az a felvetés, hogy ilyen formában tárgyaljatok, majd veletek, amíg ide jönnek? Igen, igen, igen. Helyes, helyes felvetések, és a ték szép össét kívánunk mindenkinek. 24.07.953. Kedves hallgató azt írta, How can I keep the army. De ez nem, nem jó. De ez így helyes. Nem, nem arra játszottunk, hogy helyes legyen, hanem arra, hogy Érthető legyen. És egy kedves hallgatónk meg azt jelezte, hogy hallott egy olyan őséb nevű fiúról, akit azért nem hívtak be, mert azt hitték, hogy az az női név. Nem rossz, nem rossz. Na most már minek? Jó, jó, jó. Neked úgy sem nekem meg. Nekem meg már mindegy. A Panctloddet az legjobb név. Jó estét kívánok. Aló, aló. Üdvözöljük. Jó estét, Jábor Isten vagyok. Szasz, Isten. Nekem is van egy apró kis történetem. Te biztos nem voltál katona? De volt, miből gondolod? Hát te nem azt gondolom, hogy nem, nem volt. Nem vagyok az a jelleg. Hát igen, tehát ha most... Nem Nem, nem, nem, nem, nem, nem, hát ugye azt hallottuk, hát te fotós vagy, tehát igen. azon kedves hallgatóink kedvéért, akik nem is ismernék Jávó István, ő egyrészt a fekete doboznak alapítója, operatőr, másrészt a fotóművész, a harmadrészt pedig éppen most mentette meg a belváros egy Zsidményéret a... de A ne, ne Jó, jó, jó. De abból a szempontból tényleg sikeresnek mondható ez, a, ez az óvás című vállalkozás, vagy című kezdeményezés, hogy hát megmozdult a minisztérium, és hát kialakulni látszik egyfajta együttműködés a kerület, a főváros és a örökségvédelmi hivatal között, úgyhogy tényleg lehet, lehet, hogy egy precedens értékű történettel állunk szemben. Ez most kitérő lesz. A HVAD az most nem azt mondja, hogy ez a fejlődés gátja a hetedik kerületben, hogy ti megvédtétek azokat az egyébként romlott állapotú épületeket? Ő, hogy mit csinál? Ő azt, mintha azt mondaná, hogy, hogy ez a fejlődés gátja a hetedik kerületben. Tehát azáltal, hogy, hogy túl sok épület kerül Uh, hát mond védelem most, alá. Most némileg elmozdult arról, a, arról az álláspontról, ahonnan egyáltalán nem látszott elmozdulni korábban, és én meg nem tudom mondani, hogy ez most emberileg, vagy politikailag, vagy esetleg felismerte azt, hogy az ő politikusi pályája tekintetében ez neki csak hasznot hozhat, úgyhogy közelebb került a mi álláspontunkhoz. Aha ami egészen különös, és sose hittem volna, de mégiscsak ezt kell tapasztalnom. Igen, csak ez most nem a reggeli műsor. Bocsi állni. Mindegy, szóval nem is ezért telefonáltam, hanem a, a, a, megpróbálom egészen tömören, hogy a, tehát én is azok közé tartoztam, akik ugye azt hitték, hogy, hogy elfeledkeznek róla, meg mindenki mást elvihetnek, csak őt nem. És hát persze ilyen nem is sor került akkor, amikor a szakmunkás képzőt elvégeztem. Fényképész szakmunkás? Igen, igen. És, de még mindig nem hittem ezt, szóval amíg az összeírásról sem hittem, el, hogy az velem történik, egészen addig, amíg meg nem kaptam az értesítőt a behívóról, és akkor gyorsan. Hogy egy hónap múlva be kéne vonulni? Igen, és akkor gyorsan elrohantam, volt a család, egy ismerős orvos, aki hát vállalt ezt a kockázatot és befektetett egy pár napra. És egy olyan egy zárójelentést kaptam, amiről nekem fogalmam sem volt, hogy az mit jelent. De hát minden esetre be kellett vonulni, és amikor már beöltöztünk, akkor mondták ott a a csoportnak, hogy ha netán valakinek még van valami bejelenteni valója, ami az összeírás és a sorozás között történt, akkor azt most tegye meg. És akkor én így bátortalanul előálltam ezzel az zárójelentéssel, és akkor a pasos, aki ezt megnézte, azt mondta, hogy hát ez elég komoly, úgyhogy ha már be vagyok öltöző, akkor most maradjak, de hát másnap reggel majd bevisznek a Honvéd Kórházba, és hogyha ott is úgy gondolják hogy ott is azt találják, ami ezen az ára jelentesen szerepe, akkor hát én egy percig se leszek katona. És akkor történetesen a Szentendrei Kossuth Katonai Főiskola ottani részlegéhez vittek be, és akkor reggel mentő autó hozott fel a Honvéd Kórházba, ahol történetesen az évszázad kardiológusával kerültem egy légtérbe, aki hát rövid vizsgálat után beleírta az akkor már létező egészségügyi könyvembe, hogy semmiféle szerviszív baja nincs, és további kivizsgálást nem igényel. Oh. Úgyhogy így kezdődött a, a rossz, történet. Rossz. Elég rossz, igen. Ut utána, hm? megt utána megtorolták ezt? Nem, nem, nem igazán nem volt következménye. De hát egyébként én elég, elég rosszul tettem hát, az, az hát a zárójelentés az eredeti volt. Tehát az eredeti volt persze, csak hát ezek szerint... Eredeti zárójelentést tud keríteni. Igen. És akkor jött egy ilyen egy hónapos kiképzés, és, és akkor az történt, hogy, hogy volt, a, ha már tényleg ennyire személyes szférába megyünk, az apámnak nagyon jó barátja még mindig, mert az apám is él, meg a Sándor Csikar is él, és hát ezek nagyon jóba voltak, és hát az apám az elment a Csikarhoz, hogy mit tudna segíteni, ha már így alakult, és hát azt, ezt tudta elintézni, hogy, hogy ez a Szentendre, és akkor hogy utána azért mégis csak kerüljek ennek a főiskolának a Pesti eh, laktanyájában, és hát azon belül is eh, ott volt egy ilyen labor Nem tudom, Robi, te emlékszel -e esetleg egy... Miklós. Miklós. Mi? Miklós. Miklós. Bocsás, meg Miklós. Eh, mit mondtam most? De ezt messze De hogy emlékszel -e egy Dobos Gábor nevű emberre? Hogy rémlik -e neked egy ilyen nevű. Hát én emlékszem, de nem hiszem, hogy az ugyanaz. Hát úgy velem. Dobor, volt Dobor, úgy Dobor. Nagyjából egy idős, és a legjobb tudomásom szerint már nem él. Na, mindegy, ez csak hmm. azért ott eszemem, mert ő volt ott az elődöm. Tehát lényegében ott volt egy fotolabor. Aha. Azt tudom, hogy a Bakos Zoli, aki szintén fotós. Én ismerem, igen. A ő is egyébként a hadseregnél fotós volt. Aha. Nem csak a Dobos Gabinak egy ilyen nagyon tragikus története lett, aztán később az csak azért jutott eszembe, hogy legalább említsük meg a nevét. Jöjjö. Na mindegy, és, és akkor ott egész jól úgy be, magam ebben a laborba és csináltam, amit kellett, egészen addig, amíg egyik nap ott be nem látogatott a, a főiskola vezérkarából valami Ez ő fő, főnök, aki azt mondta nekem, hogy hát az a helyzet, hogy kiderült, hogy nekem egy közvetlen hozzám tartozó nyugaton él, és emiatt aztán megbízhatatlanná minősítettek, úgyhogy el kellene hagynom ezt a helyet itt. És akkor onnantól kezdve jut az őrszázad és az összes. Ezzel kapcsolatos öröm. Tehát akkor te lebuktál. Öröm ugye? és boldogság. Igen, ezt odáig sikerült titkolnom, de hát az nem jutott eszembe, hogy a kettő között van összefüggés. Nyilván. E, mert én ugye éppen azt mondtam, hogy, hogy én minden, tehát akkor, amikor így kérdezték az ember, amikor az ember bevonult, hogy na akkor neki vannak-e nyugati ismerősége, én tényleg így mindent beírtam. Tehát a, a, a, a Kasszalevente, München, Postfa, mit tudom én mennyi, zillezoltán Bécs, az, az összes magyar emigránst, hát emiatt azt gondolják, hogy ne vonuljon be, és ennek mi ennél elvitek szabad szállásra. Elhárított, és milyen jókat rendeltetek ki is? 18 hónapot. 18 hónapot. Ja, akkor már csak annyi volt. Uh -huh. Pedig, pedig elkategóriás voltam egyébként. Aha. Uh. És még annyit annyi tartozik a történethez, hogy, hogy hát addigra valahogy én teljesen demoralizálottam, hogy ezt lehet egyáltalán fokozni és hát elhatároztam, a törik ha bármilyen bármi áron, de innen valami módon elmenekülök és az volt a szerencsém, hogy, hogy ott a fotolaborban összebarátkoztam egy passassal, aki, aki ott, mint polgári alkalmazott, teljesített, nem tudom, ja, nem szolgálatot teljesített, valóban ott dolgozott, na, lényeg az. Uh -huh. És ő mondta nekem, hogy hát ha én nem félek, akkor ő tud egy olyan trükköt, aminek van ugyan kockázata, de meg lehet próbálni, és ez a trükk ez arról szólt, hogy... Hogy a, a bodza kéreg, amit akkoriban a herbárjában lehetett kapni, egy kilóra. Tehát, hogyha abból valaki teát főz, akkor fölmegy a a legalább egy 48 órára, úgyhogy senki sem fogja tudni megmondani, hogy mitől. Úgyhogy én ezt kipróbáltam, és akkor ennek köszönhetően, mert azért úgy, úgy, egy nyomot hagyott ugye, a környezetembe, hogy eznek a pasosnak azért csak van valami a szívével. És akkor egy, hát egy. A harcászati gyakorlat kellős közepén ennyire rosszul létett imitálva, hát mégiscsak bekerültem a Honvéd Kórházba, és akkor ott meg az volt a nagy szerencsém, hogy pont egy olyan orvos volt ügyeletben, akinek a mamája az bombát árulta a Hunyaditéri piacon, és, és a szüleim azok jól ismerték és akkor ez elég hamar kiderült, és akkor így hát így egy kicsit az utamot, úgyhogy azért egy 6-7 hónap után sikerült tonna megszabadulni. Gratulálunk Há, hozzá! Szépen. Köszi szépen! Szevasztok. Szia! 24.07.953. ez itt a Klubrádió benne az addig jó még Kanadára Ma esti műsorunkban, a november 3-án megszűnt a sorkötelezettség, és az elmúlt két hétben nem volt ez a műsor, mert szabadságra ment a stáb, de ma azt gondoltuk, hogy megemlékezünk a népcselegről. A kérdésünk, ön hogyan úszta meg, mit tett annak érdekében, hogy ne legyen katona, érezte bármikor hiányát annak, hogy katona volt. Jó estét! Jó estét kívánok, Ukvai György vagyok. Üdvözlök! Hát én megúztam a katonáságot, és azóta sem érzem ma. A, a, a kétségünk, de hogy? Én 58-ban születtem, tehát ezek szerint a 70-es évek közepén soroztak. És én gyerekkoromban volt valamiféle ilyen epilepsziás rohamszerűségem. Az el kategória? Az igen, igen, igen. És amikor bementem az összeírásra, hát ugye ott eléggé le kellett vetkőzni, és mondták, hogy sétáljak fel oda a mérlegre és a mércére. És akkor mond, kérdezték hogy van-e valami betegségem. Hát mondom, nem, én mak egészséges vagyok. És, mikor, és milyen betegségeim voltak? Hát mondom, hogy ezeket ezek a, a gyerekbetegségeket bárányhiblő és stb. stb. Legyintetek egy nagyot. Mikor volt utoljára a kórházban? Oh, mondom, 10 éves koromban. Ott légem volt, és akkor mivel? Mondom, epilepsziás rohammal. Mivel? Nem epilepsziás rohammal. És előhozott hozott valamilyen papír? Nem. Nem, ne, hogy hoztam, mert nem hoztam. De miért, ember, miért nem hozott papírt? Hát nem, nem tudtam, hogy kell hozni. Hát idefigyeljen, ha maga epilepsziás volt, akkor nem sorozzuk be katonámat. De én katona akarok lenni. Úgy, rám néztek, gondolták, hogy ez a pacák... Ez és ott helyben megadták az elő. Nem, akkor nem, kivizsgálásra küldtek. Uh -huh. És kérdeztem, hogy majd, jó, de hova menjek kivizsgálásra? Azt mondják, hogy hát biztos van valami zárójelentés. Na, nem fogalmam sincsen. Édesanyám őrizi ilyen dolgokat, de hát én ezt nem tudom. Akkor hozzá el a kórházi zárójelentést, és menjen el. Na, na, hova menjenek? Hát azt mondják, hogy körzeti rendelőbe. Na jó, de hát azt mondják, hogy ha a jót akar, akkor inkább menjen a Honvét Kórházba, mert hogyha onnanhoz egy papírt, akkor biztos, hogy kiszuperáljuk. Jó, hát édesanyámnak volt hál' Istenbe, kis is összeköttetése a Honvét Kórházban. Úgyhogy ö, odamentem, ott volt egy ismerős. Ott megcsinálták a leleteket, és mivel gyerekkorom óta emlékeztem, hogy hogyan kell csinálni, hogy, hogyan kell csinálni, hogy, hogy én, én gyorsan kikerüljek a kórházból. Tehát akkor a, a doktor megtanított engem arra, hogy amikor rám rakják az elektródákat a fejemre, akkor mire gondoljak, hogy én minél gyorsabban kikerüljek a kórházból. Ezért én pont az ellenkezőt csináltam, tehát felrakták az elektródákat a gyalatkor, és én idegesítettem magam. Soha életemben nem érdekelt, hogyha egy nő szoknyát hord, pedig rossz lába van, akkor persze ezen is felbosszantottam magam. Ha túl magas volt az ágy, akkor ezen felbosszantottam magam. Tehát a végén egy ilyen 3-4 perc múlva annyira felizgattam magam, hogy, hogy gyakorlatilag azt mondta az asszisztens ott a, a doktornak, hogy doktor úr le kéne állni a vizsgálattal, mert mindjárt, mindjárt jön, jön a roham. Úgyhogy én a sorozásra már úgy mentem, hogy vittem magammal a papírt a Honvéd Borházból, hogy három perc után rohamkészség alakult ki, úgyhogy ezek után BK-ben van háborúban szakszolgálat, és egyébként ez a bhs ez ezt jelenti. Igen, igen, igen, igen, igen. Uh, ugye ez az egyik hallgató rögtön telefonált, elmondta 9-szor uh, néhány percet, illetve hát uh, barátunk, német Gábor író is tájékoztatott bennünket rövid szöveges üzenetben a BHS rövidítés feladásáról. És ez mekkora állatság? Tehát békében állat. alkalmatban? Igen, háborúban szakszolgáljuk. Háborúban még nem. Köszi szépen! Szóval ez az rövid történet. Szépen. Szépen. Szépen. Köszi, szépen! Igen. Ugye, az derült ki, amikor Jávor István fotóművész bezerefonát, hogy hát ő is kisetetett arra. Ugye az ember vitt magával a zárójelentéseket, hát én is vittem, tehát nekem nagyon korrekt zárójelentésem volt olyan, hogy mindenki a csodájára járt. Azt mondták, hát a legjobb le volt írva, hogy a kis panksnod, de az depressziós, súly, súlyosan introvertált, teljes készítés, minden rossz, ami, ami vele lehet, és ráadásul fel volt írva egy gyógyszer. Hallgatom a vonalban? Akkor nem mesélem el a történetet. Jó estét. Mondhatom. Legjobban. Lesza. Szervusztok, Szia. Ferenc vagyok. Szia. Nekem az volt az én történetem, nagyon röviden hogy engem elvittek katonának, de hogy én egy születettem pacifista és minden uh, erőszak ellenes ember voltam, akaratom, ellenében én elvittek. Hányban volt ez? Ne úgy? Ez uh, 74-ben volt. Honnan volt hát a pacifista? Na, nem kell röviden elmesenni a történet? Uh, nem, így? nem. Na, szóval következő. Uh, uh, volt egy uh, apró gerinc problémám, a katonasságnak kiképzésnél uh, jött elő. És akkor e, bekerültem a honvédszázba az idegsebészeti osztályra, ahol egy nagyon-nagyon precíz, klassz e, e, e, sort csináltak velem, és azt mondták, hogy hát igen, nekem van egy bizonyos fokú porunk, problémám, de ettől én még vígan lehetek katona, ha más nem, akkor szakszolgálat mondjuk írnok. De feladták a leckét, és az akkori e, osztályvezető főorvos aki csak azért merem mondani, mert már szegényként nem él, egy rendkívül korrekt ajánlatot tett. Azt mondta, hogy amennyiben négy hónapon keresztül hajlandó vagyok, mint tényleges katonai szolgálatot teljesítő katona, bármilyen munkát, alantas munkát elvégezni, amire nem találtak nagyon embert, tehát őrzőben a fekáliát fölmosni, hullát vinni, stb. stb. stb., stb. akkor hát... Akkor után a vége lesz. megfelelően fogják respektálni az én betegségemet. Aha. Így is lehet. Négy hónapot lenyomtam, ugyanis hát a, egy. Uh, rendkívül uh, pedás, példás és tiszteletreméltó osztályra kerültem, kórházba kerültem, ahol tényleg az embereknek a, az élete, az orvosoknak a mindene volt, és tényleg hivatás szerint csinálták és nem szerűen. de hát mivel a Honvéd kórház is egy héten kétszer ügyeletes kórház volt, ezért bekerültek olyan uh, baleseti sérült civilek is, akiket hát el kellett. Én borot vártam embereket, koponyaműtét előtt, mármint a fejüket, Vittem, mint ahogy említettem, le már meghalt, exitált -e embereket, szedtem le a katódokat, a negatív jelzést adó ekg gépekről vagyis hát a, a halálnak a beálltát én konstatáltam a kezelőorvossal együtt. Szörnyű történetekben volt részem nagyon-nagyon emberformáló és nagyon-nagyon emlékezetes volt nekem ez a négy hónap. Figyelj! Tességgel megcsináltam, és leszereltek, lefüveztek. Igen, csak tényleg, ezt a szót kerestük, a fű felővizsgálat. Igen, Igen. lefüv. Igen. Ez, a, ez a jó szó rá, ez egy rövidítés, Igen. nem tudom, mit jelent. Lefüveztek, hangsúlyozom, tehát megvolt az orvosi alapja, de ezt leheted így is értelmezni, és amúgy is értelmezni. Na most igazság szerint én írni se akartam nagyon az a a katonaságnál és borraszt törültem, hogy öt hónap után leszereltek. E, ugye az a kérdés itt, hogy, hogy az a négy hónap az, az neked nem volt rosszabb, mint a mondjuk lenyomsz 18 -t. Nem, nem, sőt. Sőt, hát nem 18 fejlettő, nem 20 Abszolút személyiségfejleszte volt. én egy. Honnan hoztad te a pacifizmusodat, amiről beszéltél az elején? Ö, azt mondom, én egy rendkívül, hogy mondjam, humánus hmm? és, és békés polgári <gül> milliőben nőttem föl, és itt megláttam az életnek az összes borzalmát. Még mindig nem, nem válaszoltál, nem. még mindig nem Igen. válaszoltál arra, Igen? amit mondtál az elején, Mondjad. hogy te alapvetően pacifista Igen. voltál, de azt honnan hoztad a pacifizmust? A békeszeretetet? Hát hogy honnan hozom? Hát lehet, hogy én nem van, nem tudom. Jó, e nem magyar származású vagyok, e, e, átélt a családom jó néhány e, szörnyűség, örmény származású vagyok, örmény e, emigránsoknak vagyok a leszármazottja. Uh -huh. Tehát lehet, hogy ez valahol recesszíve e, az ember kijön. És, Tehát zsigerből utáltad a néphatat? A utálok minden fegyvert és minden, minden hogy mi, erőszakot, és ott igaz, ugyancsak erőszakban volt részem, de egy olyan erőszakban, illetve egy olyan szörnyűséges szituációban, ami végsősoron emberek megmentéséért volt. Tehát ez Aha. a hatalmas különbség, hogy nem volt öncélú, nem volt agresszív, hanem pontosan segítőkész volt, mert ezek az orvosok mindent megtettek. És volt, amikor 48-72 órán keresztül uh, bent voltak ügyeletben, és, és operáltak, és, és kezelték az uh, orvosokat. Ezt kevesen tudják, de a Honvéd Kórházban uh, az orvosoknak a legnagyobb része uh, rendfokozattal rendelkezik. Persze, Lát, persze, persze, persze, a lézredes persze és akkor láttam azt, hogy, hogy, hogy van foglalkozás, és van hivatás. Most ezek az emberek hivatásból voltak ott, és minden tiszteletem. És Szeninti. örültem, hogy nyírhattam ezeket a vértől lucskos fejeket a borotvával, mert tudtam, hogy megpróbálják megmenteni egy koponya műtéttel, vagy egy koponya űr csapolással. Ez a bolt, ez a deal, amit... Uh, Nek ezt felajánlottak. Ez, ez hogy került szóba? Tehát, oh, oh, oh, hát ez egy lakonikus revidséggel. Megkérdezték, hogy hajlandó vagyok -e ezeket a munkákat elvégezni. Erők engem nem kötelezhetnek, megcsinálják. E, e, hajlandó, Ez e, egy nagyon-nagyon elegánsan. öt e, ült, ült, ült két ember egy orvosi rendőrben, az egyik te voltál, a másik egy orvos. Nem, három orvos van. Három orvos volt, és azt mondták, hogy ha én segítek az ő munkájukba, akkor ők is segítenek rajtam. Tehát négy hónap. Négy hónap volt, igen. Kemény négy hónap. Szerinted mi volt nehezebb megúszni, hogy bevigyenek, vagy ha már bent vagy, akkor kikerülni? Már hogy, hogy bevigyenek. A, a, a katonasakhoz? Igen, igen. A ah, nehezebb. Hú. Szerintem leszerelni könnyebb volt. Bent röken, és soha nem felejtem el, április 30-án szereltem le, és a elkövetkező nap mentem a tabánba a lokomotív persze. koncertre. Ez Legy egy értelmi. olyan döbbenetes, komplex élmény volt, értek, mint civil, mint szabad ember, hogy ezt én nem tudom senkinek elmondani. Elmondtad. Uh, okay. uh, köszönöm szépen, hogy Köszönjük, szia. Szavaz. Szavaz, szavaz. A zenekar mindig irányítja. Közönségét. tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe hogyha nektek tetszik az, hogy színesing ilyen olyanink, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenruha. Tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer nadrág és színesink, akkor az öt emberen legyen, szóval ne össze-vissza. Addig jó, míg Kádár él. Epilepsia, ez ugye volt. Aztán beszéltünk arról, hogy hogyan lehetett legúszni megállapodásokkal, hogyan tudod család után nyúlni az embernek, és e, egy hallgató van a -e volna ma, jó estét! Haló! Jó estét! Jó estét! Jó estét! Kívánok, Pálfi Gyurka vagyok megint. Szárus Gyuri! Te biztos voltál katona? Én voltam, Istenem, olyan fest ember, vagy, akkor miért hívtál bennünket? Azért, mert hogy 10 évig húztam és 28 évesen vittek be engem. Akkor te nem, ezért, akkor nem, te nem a Pálfi Gyuri vagy, hanem egy loser. De azért hadd mondjam. Jó, tamatban. jó, jó. jó. Először azt mondjam Thomas Mann történetét, ha olvastátok a egy szélhámos vallomásait, vagy filmet is, ha láttátok ebből a könyvéből Thomas abban a, a főhős, aki úgy tudom, hogy lent az észletésű könyv lévén a maga a szerző, olyan hisztérikusan próbált bevonulni, hogy uh, igazából hülyének nézték és kiszuperáltak, és aztán hát, ahogy kilépett így a kizuperálás, után boldogon húztak ki magát, és csinálta a többi szélhámosságát. Nem tudom, emlékszik-e valaki erre. Erre nem. De teszem hozzá, ezt, nekem is javasolták, hogy menjek oda a sorozóbizottsághoz, és mondjam azt, hogy én katona akarok lenni. A túlját, és én ezt láttam filmen, Csikos még volt Bajuszkával, nem jut eszem a nagyon híres színész, aki akkor még nagyon josváda volt. Na mindegy, a másik volt egy művész szimborám, aki most Lengyelország, aki most már Svájzban él tóparton, de akkor Lengyelországban ment, és úgy úszta meg, hogy alufóliába tekert bele rágógumit, és a kellő időben kellett ezt bevenni, hogy a röntgen alatt a, a fekélynek a, a, a látszatát felse. Miért kellett hozzá a rágógumi? Hát én ezt nem tudom, én az... Eszemző hallottam ezt. Szerintem, hogy ő és is, ne bomoljon szét. Igen, az, Még ezt a mondatot is morzogatom magam, hogy A doktor, azt mondta, hogy megyen már a fekélye lefele, és akkor így, mint egy de mégis átengedték, mert hogy tényleg nekem is van élményem a, a Központi Katonai Kórházból, hogy jó felség van. Na, mondja mondjam az enyémet, hogy én tíz évig sportoló voltam, persze, de tíz évig áperával tudtam húzni úgy, hogy mivel mindenki az iparra akart menni, akkor akinek rajztáblája volt így én is, hát nem vettek azonnal a tekste fel, elmentem szakmunkás képzőbe, és 23 éves korig, tudjátok, akkor lehetett tanulmányi a kérni. Igen. Tehát szakmunkás képző egyebeket lehetett. De milyen szakmunkás dekoratőr szakmunkás képző volt? Hát vagy dekor, vagy kráter, én a nyomdaipariban uh -huh. voltam, és ott állami nyomda voltam nyomdás. Na most, ha utána sem vettek fel, egy-két ponttal lemaradtam, és egy kiskovászgergő barátommal elmentünk, ezt most figyeljétek magyar politikai nevelő munka anyagi és módszertani központ grafikai stúdiójában. Ez volt kiírva. A dekorációs irodára, ez egyébként egy olyan komplexum volt a. a Legjobb lehető, a szalvai laktanya vagy mi, ahol a Művészegyüttes, az rényomda, az Rényi Kiadó, nem, a Rényi Kiadó, igen, a Műszegyüttes. És gondolom, a néphadsereg című ilyen, újság is ott készült. Így, aztán igen, igen, igen, és ott a dekorációs részlegbe kerültünk, és hát dekoráltunk, aranyból volt minden piacon. Az a vörös krepppapír. Nem, azért nem, ez már nem ez a vörös 80 Ez nem 70-75-76-ban 70, volt. Na jó, de amit igényeltetek, az nyilván a, a, a piros offset papír. Tehát, amiben... hát a vörös szint, azt igényeltetek. Igen. Has, Igen. Nem, nem, plusz, plusz, De az, hogy a művészemben volt a főnök, egy kerámikus, nagyon aranyos volt. A falon persze, uh, helikopteret leszálló, rulas nap naplemente katonák futottak, ez volt a művészet. Tehát egy csomó, egyébként egy csomó besorolt uh, festőművészt is megvett a hadserega. Hát olyan aki akikkel az akadémiát elvégeztették, vagy éppen a főiskolát, a képzőt, elvégeztették és festettek meg rendelések olyan képeket, amelyeket aztán vittek a, a kultúrothonok, ugye a hadsereg kultúró tehát a minisztérium 1-es, 2-es, 3-as. hát az a sok szép katonai lakás. is valamihez szinte kellett. Miki, az utolsó három hónapban a HM1-ben voltam a Pál utcában, most Balaton utca. Aha. De ez most elő, előre szaladtam nagyon mondani, hogy hát szerettem volna, így, ebben a laktanyában, ahol grafikus voltam a barátommal, megúsztuk úgy, hogy polgári alkalmazó grafikusként nem vittek be. De utána aztán a lényeg az, hogy ki kellett mennem külföldre, mert már ezt, ezt tovább azért nem bírtam egy ponton túl. Lényeg az, hogy ki tudtam menni külszöldre, utána visszatérve tudtam folytatni az iskolámat az iparon. Minden évben kellett jelentenem, mert vittek volna egy iskola igazolással, hogy én nem buktam meg, nem halasztottam, mert annyira be akartak vinni, hogy őröled. De miért? És akkor... Én, nem tudom, hát áprás, egészségügyi állapotban volt. Nagyon jó annyira nem tehát. És egyébként több szakmám volt már, és a Buljai János Írodás Technikai Szakközébe jártam, de utána több szakmám volt nyomdászfotos. Volt valami metos, jó hát neked szerintem? Ipart elvégeztem, is lehet egyébként, hogy, egy, megaz, hogy pozitív hákció volt. Egy jó ami volt, aki azt mondta. Hogy... És a végén képzeljék el, hogy diplomát kaptam 28 éves koromban az iparon, és azon év december 31-ig behívható voltam. Be is És be is hívtak. Hogy augusztusban derültékből a diplomám után két hónappal kaptam egy fatt, hogy intézem el a s ügyeimet, és vegyek. Hát én nem tudtam, hova, hova. Elért, értsétek, akkor lettem volna a pályfező, akármilyen idősen, de mégis kezdtem volna a friss diplomával megúzni, és nem. És el tudtam egy barátom édesapján keresztül a KK-ba kerülni, megvizsgáltatni magamat olyan ügyben, amelyet egyébként mint sportoló, széttépett leletekkel már akartam neklikálni, mégis a én egy. Miatt miatti vizsgálat, ami miatt eltítottak, akkor én azokat a papokat és próbáltam ezt ele elevelíteni, mert hogy akkor már fontos át hogy a hát ha ezzel meg lehet úszni az egészet. De kinevettek, a, kinevettek az orvosnál, hogy igen, van valami sajárban gyanú, de nem, nem elég. Viszont az ő fia ennek a dokinak dolgozott a KK-ban, és mondta, hogy keressem hogy meg, meg, is kerestem, és mondta, hogy ő nem tud mit csinálni, csak akkor, ha már esküdtettem. Akkor viszont mindent. Uh -huh. És bevittek Vász Petrőfi laktanyában, rendesen ahogy kell behívtak, és én csináltam a műeséseket szépen sorban, ugye birkoztam, tudtam esni, szépen lassan felépítettem, hogy után utáni időszakra egy ilyen nagyon-nagyon nagy zuhanás lépcsőn, ami látványos is szép. És meg is volt, és vittek is bezöld színű mentővel a kárkával, tapucsot fortam, mert nem tudtam menni a szimulárt gerinc bajom miatt, mikikövethető vagyok. Abszolút, teljesen. Két katona segített a lépcsőn, és én még azt is kitaláltam, hogy elhagyom a, a papusomat, tudjátok, mint aki béna is nem tudja, hogy elhagyja a kapusát, és még hozták, mint alá tették a lábamnak a, az egyik fiú, és mondjuk a portán, hogy keressük a, nem is mondom ki a nevét a doktort, és mondták, hogy hát ma nem láttuk, nézzük meg az ambulancián. Szintén elsofottam az ambulanciára, egyik lábam ma rendesen, a másikon fél év a papuszért, És azt mondják, hogy hát a doktor, hát ő? Hát ő négy évre, Jemenbe, és négy évre elvitték azt a dokuit, le volt szinte vajon, vagy csak kis későn mentem. Egyébként emlékeztem akkor, nagy mondta, hogy igyekezzek menni, vagy Dél-Afrikába, vagy Jemenbe. A, ez időtájt volt, hogy lehetett igen. emlékeztek menni, Tokiknak ilyen helyekre. Na aztán igen, igen, igen. és azt mondtam magam, hogy elég volt, akkor inkább csinálom ezerrel. Felgyógyultam három nap után, hogy engedjék, kiabálni kezdtem, hogy az orvostudomány csodát tett, és elkezdtem igen. járni, és kicsit merev lábba, de úgy lérakta előre a lábaimat, ahogy tudjátok, hogy a filmekből láttuk, amikor, amikor ütötték emlékeztetek, arra a filmre ütött. Köszönöm szépen. Annyira aktívkodtam, hogy mindjárt meg is választottad egy barátommal a Még nem tudtuk más módon ezt csinálni. Ez hogy túlzás. Figyelj, óriási balhik, okos, értelmes balhik. Az értelmet nem hiszem, hogy akartok, hogy most mondjak. Hogy nem, nem, nem, nem. 5-18 nap alatt okos, értelmes balhik. Tehát amikor laktajnfogságra kerültünk, mert merítettük hölgyeket az őszig. Gyuri, Gyuri. Mért. Igen? Nem perdezik ez már a mi időnk. Sortán De akkor azt mondom, hogy Babics, Erátu. A fordításaiból választottam olyan mint, aminek nagy részét nem írtették, viszont aki írtette, az azt mondta, hogy maga fogja képviselni az első szintű szavalóversenyen, mert elszavaltam a, a, a Pianzs de Béranzsérnak a szegény varróleány című versét, aminek a reflényét mondhatom. És aztán elköszönünk. Ó, mi öröm ha munka éve. Egyenlege, 15 másodperc múlva lejött. <gül> Jusszatok a gyönyörben, jól mondta látom az édesanyám, újja hegyén hord a kincsét a lány. Jó munkát nektek, szia Szervuszi az élet. Az élet rendez. A Gyurinak beszóltak, hogy lejár a telefonja. 15 másodperce van az egyenletben. 15 másodperce. Válasszon legközelebb rövidebb verset. Ha a Klubrádió addig jó, még Kádári című címűviselőba telefonál be, melynek ma esti témája az, hogy ön mit tett annak érdekében, hogy megúsz a katonaságot. Jó estét! Jó estét, csak egy infó. Horsebookholz horse volt a dag. Félix Gyurus. Várj, várj, várj, várj, egy kicsit, ha aki család, nálok, horse, a a, a, a, a horz volt a, a Szélhámos vallomásaiban a főszereplő. Nagyon a nagy, nagy történetben volt egy ilyen kérdés. Így, ugye a Horse volt egyébként a, a segítsen, ha, ha idióta és buta vagyok. A hét az égfőszereplő, és a Horse aki aki két-három éve halt meg talán. Közel van. van. Igen. Jó, köszönöm De szépen, Róma. Viszont szia. Igen, tehát <coughs> pár Figyúli tartták helyre. Szóval. Jó estét kívánok! Szabos, Szabó Ákos vagyok. Szia, a történetet a legjobban. Na hát a következő volt, hát én nagyon nem akartam katona lenni. Normális. 90-es évek eleje volt, és hát kétszer halasztottam, utána meg hát már vártam, hogy, hogy hívjanak be. És akkor jött egy ember, aki mondta, hogy ő tud egy tuti orvos, az intéz mindent. Hát nem mondott semmit, hogy milyen ez a tuti orvos. Mm. Találkoztunk is mentünk, és hát közben mondta, hogy hát ez a jó orvos egy idős pszichiáter, aki egy meleg szervezetnek a vezetője. Igen. Hát mondom, Jó. Oda is értünk, egy hajfizetésemet ott kellett hagyni, írt egy papírt, mondta, hogy semmi gond, ezt küldjem el a hadkielgelem. Hát el is küldtem, teljes nyugalomba voltam, Egyszer csak jött a papír, hogy itt vagytok? Itt vagy, Jön. igen, hallgatunk. Jött a papír, hogy hát be kell vonulnom szombathelyre. Hát rögtön rosszul is lettem. Telefon. Elmentem a dokihoz, hogy hát ez most hogy van. Hát azt mondta, hogy hát ő nem tudja. Közben kiderítettem, hogy szétválta a budapesti, meg a Pest megyei kieg, és rossz helyre ment a papírom. Oh. És akkor hát elmentem. Még egy másodat gyorsan. Igen, megírta a papírt, mondta, hogy vigyem be a Lehel útra. Ah. Fogtam, be is mentem, hát ott lélek nem volt, aztán sikerült találnom valamilyen embert, aki tele volt csillagokkal, Rá, Azt mondtam, hogy előre. hát nekem ilyen problémái vannak. Előkereste a papírjaimat, és elkezdett égtelenül ordítani, hogy maga szimuláns, már csomószor halasztott, tudti, hogy, hogy magának nincsen semmi baja, maga szépen csak vonuljon be szombathelyre, ott majd eldöntik, hogy mi legyen. Hát nem nyugodtam meg, mondom őszintén. Hát mit volt, mit tenni, egy két hét múlva mentem szombathelyre, azt mondom, hogy kétezren vonultunk egyszerre. Uh -huh. És hát akkor ugye, ott álltunk sorba a kis gyerekek, és ott a fő parancsnok, vagy, vagy nem tudom ki lehetett, tehát fő-fő tartott egy ilyen beszédet a gyerekeknek, meg ott a résztvevő szülőknek, hogy milyen jó a katonaság, hogy mindenki hepi legyen, és ha bárkinek bármilyen problémája van, lejövök innen az emelvényről, és elmond, elmondhatja nekem. Hát mondom, hát most, most kell Oda mentem, ott egy csomó anyuka próbált a gyermekét előnyhöz juttatni, és akkor hát rám nézett és uram magának mi a problémája? Hát mondom, az a helyzet, hogy hát én homoszexuális vagyok, és hát én jobban szeretnék otthon maradni. Hát rögtön az összes szülő egy lépést hátra, hogy nehogy valamit elkapjon tőlem. És akkor, ó uram, semmi probléma, majd az orvosoknál szólok az ön érdekében. És akkor mentem az orvosokhoz, hát nem voltam akkor se túl nyugodt, és akkor ott előttem egy csomó ilyen ember, akit szintén ilyen problémás volt, a fejükből lógott ilyen cél, na mondom, hú, ezeket biztos nem hívják be, és akkor ez az orvosi bizottság. És ott is volt szintén egy ilyen telecsillagos ember na mondom, ezt tudja, hogy ez megint leordítja a vesémet. Bemegyek, és akkor az Orvosi Bizottság tele nőkkel, mondom, úristen, nem? mondom, jó, odaadom megint az orvosi papírt, amit megint kaptam egy újat, mert az előzőt a Lehel benyelték, és akkor adom oda a papírt, hát várom, hogy nyissa, hogy ne kelljen megint elmondani a litániámat. És akkor halálkényelmesen a hölgy nyitja, a borítékot nyitja, és hát mondja, hogy mondja, mondja, uram, hát és akkor megint elkezdtem, hogy mi a problémám, igen. Közben hát az, ez az orvos már beleírta a papírba minden ha hajlamot, meg hogy öngyilkos lettem, meg, meg miket követtem el, és akkor megnézte a papírt, nyelt kettőt, és akkor hát kiszólt ez a parancsnokhoz, hogy, hogy mi lehet, odasugott valamit, és az megszólt, hogy ó, uram, maga biztosan nem lesz katona, rögtön menjen haza. És akkor föl is ö, kimentem a laktanyából, és az esti vonattal hazamentem, úgyhogy itthon volt öröm. Megúsztod. Tehát azt mondtad, hogy egyhavi fizetés kellett hozzá? Hát ez a 90-esen, 70-80 ezer forint körül volt. Várják, ah, 90-es éve kell lenni egyhavi fizetést? Az nem lehetett ennyi, de jó, mű... helyen Igen. jó helyen dolgoztam. Jó helyen dolgoztam, ezért nem akartam elmenni katonának. Aha. Jó, ezt mi tudtuk, tehát akkor, amikor így beszéltünk reggel, akkor, akkor mondtuk, tehát azt tudtuk, hogy a homoszexualitás az e-kategória, kábítószerfogyasztás az e-kategória, kellett volna, hogy legyen. szücid kényszer, depresszió. Szintén elkategória kategória epilepsziáról lehetett tudni, hogy elkategória kategória Keressük tovább. Köszi szépen! Nincs, szépen. Tehát én is így Neked meg volt az összes papírod. Csak te kellettél oda. Hát, úgy úgy nézik, akartak. nélkül nem működik a, a tudsz. Halló! Halló, halló! Jó estét! Jó estét, estét szervusztok! Én vagyok a konalban, mert akkor a adásban. A... adásban. Adásban, bocsánat. Na, vidéki deviánsatok még azt hiszem nincsen. Vidéki deviáns? Uh, vidéki vidéki deviánsos szerintem az jó. Aki zsigerből úszve tehát nincs előtte papírja. Uh -huh. Igazából tulajdonképpen rádióképes módon tojik az egészbe, de ezt csak berántják. Aha. És akkor elkezd gondolkozni, hogy nem mi a fenépületnél lépni, úgy ösztömből. A dolog úgy indul, hogy hosszú haja kell bevonulni. Tehát nem szabad. Hát ahhoz képest, hogy a behívom rajta hogy igen, előn képest, légy, igen, kettő. Igen, igen. Ezek után pedig minden szólításra szigorúan civilen kell reagálni. Tehát jelent helyett, tessék, parancs helyett. Na, Mi van azért, az túl erős, de úgy illed illedelmesen, de civilen. Ezt meddig lehet Csak csinálni? Ezt uh, addig lehet csinálni, és írjen az én szerencsém, amit szerintem érdekesnek fogjátok találni, vagy esetleg hallgatok és hogy... Én csak úgy félszülel hallottam akkor még arról, hogy vannak, jó holban új, meg vannak meggyőződésből megtagadók, igen, de rájöttem, ösztönösen, hogy ezek ezek ha... tartanak. De várje, tehát, az, tehát azok a szolgáltat megtagadók, azok általában a dupláját e, e, húzták le Baracskán. Igen, igen, igen, tehát, ez, ez, ez, be, ez be kellett kockáztatni. 36 hónap volt. Ez be kellett kockáztatni, ezzel a magyar talán kifejezéssel, ezt meg kellett kockáztatni. Ez egy kicsit később ilyen nem akarok túl hosszabbítani, de volt ennek a procedúrának a kb. a második hét végén nagyon fejezete, amikor berántottak az ablakmérésben, abban a háromszor, és a fülembe súgtak, hogy maga ezért évet fog kapni, maga ezért évet fog kapni, uh -huh. és löktek tovább. Ugyanis ilyen kommunikációképtelen képtelen ilyenek kezdtem számítani, elvesztettük a fonalat, tehát az igazi éjszakai ért, hogy ezt addig lehetett csinálni, hogy nem értettem meg, nem nem tessék, amíg el az egész Vandár busszal a Ú, én szabad már adatokat mondani, hogy a te székes férve mellett egy kis, nem kis fér mi van ott. Emlékszik valaki kis, egy kis előnevű tábor, kivépzettem, ki kincsesbánya, kincsesbányára. Kivitte kincsesbányára, és a, engem a Deviánst, akinek hosszú a van, és felel nem úgy, ahogy kell, bevittek a fegyverszobába. szobába. egy géppisztólit és a kezembe akartak nyomni. Uh -huh. Hogy megfogom e És akkor kapcsoltam, hogy itt lehet bontani a sort, és, ne és nem, nem, nem, nem fogtam meg. És miért maga politikai jogban, nem fogja meg, nem félek tőle. Tehát én azt a vonalat kaptam el teljesen ösztönösen, hogy nem tudták eldönteni, hogy politikai okból szimonálok, vagy pedig tényleg fia vagyok. Uh -huh. És ezt a meccset addig lehetett játszani, aztán persze vittek a seregpszichológushoz, ahol én azt tudtam csinálni, a szintén ösztönző, hogy elkezdtem elővenni az öt éveskori félelmeimet, és úgy elmondani, mintha most is lennének, hogy én félek a PC-en, hogy én félek a leadják a villanyt. De ennek most ez egy komoly kockázata. Hát ennek most nem akarok vagánykodni, de én ezt azt, annyira, tehát én annyira gyűlöltem azt, hogy nekem bárki ki életemben, a rendőrtől is akkor fogadtam a farmcsat a pathomvát, egyszer volt én életem egyébként, azon kivasz. A, a ez a tényleg azt mondtam, ez a vidéki deviás, tehát a készülni nem. És végül is mi lett? befektettek? Nem, nem, nem, az volt belőle, hogy három hétig gyengélkedő, ahol persze a korospályos emberek jöttek oda, mosolyok vagy mi van, mi van, mi van, és meg szájásarkában kellett mondani, mind már bizonyos hozzá, még minden vilja nem meg. <súdik> szóval, ez, ez volt három hétig a gyengedő, és utána felvitték a kákában egy ezzel usg el, azzal a katonai mentővel, és ott mellettem ült egy nagyon kedves szemüleges fiú leszerelő, Tehát, aki akiről tudtam, hogy három hova le fog szerelni, és aztán, amikor később kint találkoztunk, akkor előlemes hogy azért volt ülteszed nellém, hogyha ki akarok ugra, a kapjon el. Hát akkor, akkor viszont bevették. A végül is bevették, és, és akkor most jön a füvezés, mert a füv nekem is megvolt, és azt képzeljétek el ezt próbálom érzéketesen elmondani, vagy a hallgatóknak, is, vagy képzeljek el hallgatok, hogy van egy marha hosszú folyosó, fekete férkáremét kockában. Az ember ruhában, mert azért a ruhát rámozták meg azért megnyírták őket, és nem is kell, szóval, azt vigyáztam, hogy ne kapál és ne verjen meg a borbét, akkor hagytam magam megnyílni. ezeket akkor majd katonaként vonulok a Surranóban, meg a Lögyerő ruhában, ezen a barang hosszú a fű felé, és velem szembe jönnek fürdők, és meg emberek, akik olyanokat üvöltlenek, amit most nem fogok ráli, a kapjátokkal kezdődik, meg a nem tudom, a foglalkozik, és intéketnek drágám az Hát, hogy ezeket képzelem, hogy ilyen se realista filmben, Megvan, igen, köszönjük. Megvan, na. Uh -huh. de hát, de hát ez nem tudom, most nem vagyok elég jó leíró ember, hogy ez, ez, egy, ez egy, tényleg egy ilyen szűreálló szociál, és ezek között kellett nekem úgy elmenni, hogy, mind, hogy nem érdekelnek engem ők, és, és hogy most akkor nem tudom, mi lesz, és hogy hol nekik fognak fagadni, és beültem, bekerültem a fülelé és ott jött két nagyon öreg, nagyon értelműsége, nagyon úri emberforma, nagyon szorlan bácsi, akik rám néztek, belenéztek a, abba a papírban, ami eddig összegyűlt, leheltek egyet a pecsétre, rá, rányomták a papírra és azt mondták, hogy viszont látásra, ez volt a fiv. E-kategória. Tehát én E-kategória, miközben én a most aztán szétszerik az agyomat, és most aztán elölöl hátulról és azt most aztán aztán megvallatnak, és mentem kifele, és akkor azt hiszem, az a fiú akkor már, hogy aki velem volt kísérőként még leszerelő öreg katona, vagy arra most nem pontosan emlékszem, hogy, hogy kimondta nekem, hogy összefolyanak az érő. Ja, és azt akartam még mondani, hogy az 85-t. Igen, azt 75, kérdezni, ez, ez mikor Ez 85-t, ez, ez pont még a, a kádernetszernek, amikor még pont nem lehetett látni a végét. Tehát amikor még lehetett volna, 2010 ig is vagy. Tehát nem tudtuk, hogy ugye, semmi, nem. Még nem volt repedés. Tehát 85. Hát a, és azt nem tudom, már összefújnak, hogy ki volt az, az ember, akinek azt mondta, hogy mikor voltál szívem. Hát mondom, szerdán, azt mondja, hogy hülye vagyok, akkor mit izultál. Akkor kedven visznek a legatarázat, szerdán visznek, azt leszeledik. Tényleg volt egy tehát, ilyen. Tehát, tehát én nekem, hogyha valaki jó akarom megmondja, hogy hogy szerdára vagyok füze, hívva, akkor jó, akkor nem lett semmi vagy. De most mondom, ez volt itt nagyon röviden a sztori, Lehettek volna még árnyalatai, vagy még, még emlékszem, mondom, ez volt az a, ez a, egy, egy időben berángadtak, hogy akkor most maga hat évet fog ezért kapni. Bejött egyszer a politikai tiszt, és akkor megvalatott engem az én nézeteimről, és akkor persze szintén olyanokat kellett mondaniem, hogy ne erüljön ki, hogy én nem vagyok fia, vagy nem nagyon okos vagyok, vagy nagy hülye, úgy néz ki, hogy ez sikerült meg nem akarom túlszarezni, de most felvülönnek neked képek, de amit téteket, e, ami téteket érdekelni fog az az, hogy ez csak egy évre volt. Tehát egy évre kaptam el, és egy évig kellett járni pszichológushoz. Nem kellett, hanem szészerű volt, csak én de aki szerintem tudta, hogy én miért járok hozzám, és még olyan válaszoltam, voltam, hogy kitaláltam azt, hogy nem lenne rossz egy is életnél a végére, és jól, hogy elzabáltam magam, mert tudtam, hogy az használ, és utána bevettem 80 valériánat, és megbeszéltem a haverommal, hogy reggel rányit 80-ban, Léliánával, normális emberek, gyegettem, úgy mentek bulizni. Mindegy, jó, hát én nem voltam gézás, hogyha erre gondolsz. Nem, nem, nem, a gézem megvan, ugye? Meg. Na, nem, nem, nem, én nem. nem. Jó, én azt gondoltam, hogy te el fogok aludni, és fölébredsz, és aztán persze az is vettem, hogy te mondasz, hogy reggel a lezsírozott, megbeszélt, a haverom, jött, hogy majd hívja a mentőt, és csöngettek, és nyitottam az ajtót, és elmentem, uh -huh. és aludtam még. De még mindig a legvég, a, a leges az, az a hogy az egy évre volt. Az E. És egy év után kellett visszamenni a pichológus által gyűjtött papírokkal a véglegesen, ami a, már a helyi tisztiklubban volt, tehát a honvédség művölzés, hát hogy hívták ezt volna. Nem, nem, fejlődra, nem úgy hisztek. Tisztiklub volt a Zsargon neve és a hivatalos neve meg. Tó, minden mindegy. Minden. minden. minden tehát a, a honvédségnek a kulturával kellett menni. És bementél, vagy bementem, volt három, asztal, félve hármasek, de ez is meg egy csefjön, de Balra egy asztal, középen egy ürasztal, és jobbra egy asztal. Balasztalnál asztalnál orvos, középsal asztalnál vállapos katona, de arany, tehát mit a lezredes, vagy Őrnagytól fölfele. E, jobb asztalnál Őzenyes. ember. Járulsz a fehér asztal az orvosbácsihoz, a papírt, átnyálozza, nézze a fiatal ember, nagyon sajnálok, de... Ez sajnos elkategória. Igen, Igen, utána menni kellett a katonához, aki a legkezelt velem, fél keményen, nézze izlán. maga nem alkalmas. Nem tehetünk róla, maga tehet róla, azért legyen férfi ember, és viselj, viselj jó magát az életbe. Ő is megold. Harmadik asztal. Na most figyeljetek, te szeretni fogjátok, én is szerettem. István, maga jár kell a városba, ugye? Maga sok mindenkit ismer. Nem lehetne úgy, hogy maga ide bejön néha, és akkor ma magával elbeszélgetnünk a maga barátairól, nem kell semmit, csak úgy elbeszélgetünk. Ez volt a tiszta. Nem tudom, ki volt. Nem tudom, hogy a hány kerhányosnak volt a hányas ember, de tényleg, ami az akkori amerikai felekben, tudod, tudaj, hogy ez haj korrekt sötét szürke öltöny, Igen. és vitte valamilyen nyakkende, az a nyatya tudja. Mi neki? Jó. Azt mondja, hogy nem, hát ugyanazt mondtam, mint az első nap, az első befondulós uh -huh. kiképzelésnek, hogy hát én nem ismerek igazán senkit, én nem szoktam beszélgetni, nem. nem én, én, én inkább nem. Én, én, ha lehet, akkor inkább nem. És negyed uraig próbálkozott a pofa, és a negyed úrán mondom, ő is. tényleg nem akarom magamat nagyon fényez, ezek körülbelül sikerült mindenket ebben a hintában beültetnek, hogy nem tudták élni azt, most tényleg vagy annyira okos, hogy nem tudunk csinálni. Bemérkezik. A faszorja láthatta, hogy kerekmondatokba fogalmazok, tehát nem, nem, nem a csorgattam, hanem, a másik. hanem az intelligens ég tud érted? Értedek? Na, bocsánat, hogy ha ilyen értetlen, értetlen, sikerült a vége. Nagy nem, gyáltalán... nem volt értetlen a vége. Nem. Egyáltalán nem volt ért értetlen a vége. Na, azt hiszem, hogy kereken, rengeteg asztoria van. Nem, tehát azt az érdést még el tudom mondani zárszóként, amikor az embernek, hogy elé áll hivatalosan a tiszt, és azt mondja, hogy fiatal ember, akkor maga most holnap hazamegy a polgári ruhájáért, és akkor holnap után reggel megkapja a. Nem tudom, mikor van még miért? és akkor nem röhögni, nem sírni, nem málni hogy nem látni az semmi. Szóval azért ugye arra büszke vagyok. Te egy igazi hírszerző lettél volna okay. benne, a csajnál? Nem, nem, nem, azért ez talán túlzás. Szia, köszönöm. Csókolok csolkol, mindenkinek. Szevasz, szevasz. Két soli között 95-ben csanya nyilatkozatot, tehát, hogy Párizsban vagyok, pedig útlevelem sem volt, írja Olivier. Azt mondasz, amit akarsz, én büszke voltam, vagyok rá, hogy voltam katona, szinte minden városban van egy ismerősöm, akivel együtt húztunk, húztunk surcit, írja Sanyi. Én PSS voltam, sziasztok, írja egy másik hallgató, H.E.T. háború esetén, Túsz, ezt Petor írta, természetesen többször szerepel az SMS falunkon a BHS, azt nem is értem egyébként, miért BHS, miért, miért, miért nem -A a B-A-H- tagszolgálat rövidítés feloldása, és még azt írja Csillag. Apropó, BHS Wood ennek meg az volt a katonakönyvben, hogy HT háború esetén tusz. Ez volt ma az addig míg Kádár él, november án megszűnt a sorgatelezettség, annak jártunk utána, hogy önök kedves hallgatók mit tettek annak érdekében, hogy megússzák a hadsereget. Ennyi volt ugye a katona történetekből. Aha. Uh -huh. Legyen kellemes az éjszakájuk, viszont hálásra.